A gerjed azért gerjed, mert hangosan hallgatom. Tegnap életemben először voltam egy Dumas színházban, de nem tartott soká. Ma 2017. október 13-a van és péntek. És én leszek a 13-as sorszámmal ma. Valamilyen kormányhivatalban ügyfélkaput fogok nyitni. Egyszer már nyitottam ügyfélkaput. De elfelejtettem öt napon belül megváltoztatni a jelszavamat. Ezt tegnap El Anikó Imáron nem fiatalkorú könyvelőm közölte velem. Aki foglalt nekem egy újabb időpontot. Ma itt nem olyan, mint az anyukám. Ma itt nem olyan, mint a honpola. Pontban elmenni a kormányhivatalba, hogy utána eljöjön hozzám, hogy rögves megváltoztassuk a jeligéjét. Vagy a kódját, vagy az akármiét. Holnap fél tizenegy. És mondja a fiala, hogy milyen a holnapi programja. Sűrű. Kereskedelmi rádiós tempójut. Nem olyan, mint amilyet az életkorom megkívánnak. Beleértve, hogy már reggel fél kor Gulyás Gergelyt hallgatom és nézem. Az RTL klubon, amint megvív Tóth Bertalannal, akit azért inkább erősít Baló György, mint gyengít. Na jó, hát Baló György is emberből van. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ki fog derülni, hogy a következő CD elindul -e, de lehet, hogy helyette nem is indítom el. Mégis elindítom. Megkérdeznék, hogy miért nem beszélek, már megint van ennek valami kontakt hibája. Figyelj, ez így nem működik, tehát akkor én beszélek bele. Tehát... Gondolod, hogy így? Tudom, hogy nagyon rossz a hasonlat, de hogy bejött Pogány de aki egy tündéri alak is. És... Ha azt mondtam volna neki, hogy most. A műsor 14 éven aluliaknak nem való, hogy most ez a szexuális póz, ez jó, de nem igazán... Ez a másik nap mondanám, ugye ez egy élőben való kefélés egy ilyen műsor. Csak akkor bejönne a és azt mondja, hogy nem is semmit, csak egy megigazi. pozícióban. Rosszabb esetben még azt is megkérdezi, hogy úr most jobb? Már tetszik élvezni? 06148909990636771161 10 perccel múlott reggel 7 óra fél 8-tól Navracsis Tibor 8 órától Karácsony Gergely fél 9-től Bácskai János 9-től fél 10 szabadságunk van fél 10-től Gulyás Gergely Miután 1957. március 9-én született testem, nem bírja ezt a strapát, hétfőn nem lesz élő lebonyolításuk Kejfej Jancsi. Kedden Szerdán Csütörtökön pénteken lesz élő lebonyolításuk egy aztán a következő héten pedig egyáltalán nem lesz. és 0636771161 Bármilyen témában Derült ég alatt 12 fokban Itten vagyunk ebben a Kárpátok által Övezte kis országban Kiállítás, amelyet megközelített Csepei Adrien, mint valami. Mint egy ilyen hajdan volt, gyerekházán született kékharisnya. Fel volt magasztalva a szűnyei Tamás, aki le is akart jönni minden áron már a műsor elején megépített szobor talapzatról. Hogy sikerült -e neki, nem tudom, mert 5 perc múlva elkapcsoltam. Csepei egy nagyon tehetséges egy nagyon tehetséges kislány, néha sok. posztomban vagyunk. 2001-et írunk, az nem tegnap volt. a Sting koncert, ami előtt fellép a fia. Lehetséges, hogy készítek a Stinggel egy interjút, hogy ez nem összeférhetetlenek, hogy előzenek arra a saját fia. az kicserélem vadi új telefonomat, egy vadi újra, mert van benne valami szenzorhiba. A hiba azt idézi elő, hogy a telefonálok, akkor elsötétedik, és ahhoz, hogy ismét világos legyen, ahhoz ki kell belőle venni a szimkártyát. Különös tekintettel a szimkártya méretére és az én kézügyességemre ezt el tudják képzelni, mint az ember minden telefon után kiveszi a szimkártyát, visszarakja, megkapcsolja a telefonját. Elvileg egy ilyen teljesen nekem való telefon lenne, előbb fel is hagynék a telefonálással. Vagy annyi szimkártyát fogyasztanék, amely itt Magyarországon ma nem lehet. Mindjárt felfigyelne rám Pintér Sándori zenekarra. Aztán találkozom a Szigetvári-val. Nemzetközi összefüggés, össze Össze mit csinálnak. Összeesküvés. Péntek van, pénteken szoktam találkozni a Kicsit olyan vagyok, annak idején, amikor Brazíliában voltam, akkor elmesélték, hogy ott van valahol az Amazonas őserdeiben egy ilyen börtön valójában nem is börtön, ott az, az ottani elítéltek, azok nem követtek el rablógyilkosságot, enyhébb elítéltek. <Szorítan> Most aztán a hétvégére kienkedik őket a közeli városba, ahol elintézik a szükséges dolgaikat. Bevásárolnak nőket, látogatnak, beszélgetnek vele, és csinálnak olyan dolgokat, amely 14 éven óliaknak nem való. Hát én is kiszavadulok pénteken itt az őserdőből, Megyek Sting koncertre. Megnézek egy plakát kiállítást, és aztán találkozom a barátnőmmel, és elbeszélgetünk 14 éve aluljaknak nem való módon. Aztán vasárnap visszavisznek a börtönbe, és lesz ez így egészen áprilisig. Áprilisban feltételesen szabadulok, egy esetben nem szabadulok, hogyha netán véletlen az ellenzék győzne. Magyarországon az az ellenzék, amely nem a Fidesz KdMP. amely azért ebben a formában olyan pontosan nem leírható, mint hogy hol kezdődik Székesfehérvár. Így aztán eldönthetik, hogy én minek drukkolok. Akarja, e májusban is minden nap műsor csinálni, mert ezt a tempót egyébként áprilisban, annak 30. napjával befejezem. Május 1-én megünneplem a munkát. És hogy mi lesz másodikán. De az én életkoromban május másodikáig tervezni botorság. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Most már eleget hallottam magam, most már jöjjenek önök bármivel. 06148909999 és 8, 1 4, 8, 9 0 9 9 és 6, 7, 7, 1, 1, 6 1. Miután egy rádiomisor három dologból áll, zenéből, szövegből és csöndből, ha nem telefonálnak, akkor zene lesz. Én ezeket az átmeneteket az egyes számok között iszonyatosan bírom. Ha akkor elmesélek egy történetet a Bakásról és a Jakub Csakről, amit nem mesélhetek el adásban. Give back to God the a Meséltem. Egészen hihetetlen tud lenni a vakászó alatt. és szerdán egészen más arcát mutatta. A részint a nagyon messziről jött emberre, részint pedig a zúgló tévében, ahol előtte-utána szoktunk beszélgetni. A magam módján, a magam szemérmes módján három emberrel barátkozom. Az egyik a Bakács, a másik a Filippova, harmadik pedig a Menzer Tamás. Lehet, hogy nincsenek is hallgatóim. Pusztába kiáltott szavak lesznek Navraci Tiborral, Karácsony Gergelyel, Bácskai Jánossal és Gulyás Gergelyel. Jó, reggelt. Jó reggelt. Ő is nagyon hangosan hallgatja azt, amit én nagyon hangosan hallgatok. Jött kedves Krista, itt van az az ember, aki a David Bowie-t fotózta tíz éven keresztül. A képeit is árulja, azt hiszem valami 1500 fonttól kezdődnek a képek. Én szerettem volna a honkolát meglepni egy David Bowie képerű, nagy David Bowie rajongó. Ilyenek tetszenek neki, mint David Bowie, meg a Ralph Fiennes. Én nem tudom, hogy én hogyan jövök számításba. 1500 font. Jó reggelt. <gül> Szia, Derevski Csaba. Szia, édesem. Egyrészt, nagyon jót rövettem reggel, ez már Csepeje, a ezt így mi a nap másik meg, hogy ma mondod ezt a kontakthibát egyfajtában, most lehet, hogy tudjátok csak a rádió néha lehalkul, és aztán visszajön tehát nem szakad meg, hanem teljesen lehalkul, aztán visszajön nem tudom, hogy tudjátok igen, két dolog van, amivel úgy gondoltam hogy foglalkozni fog, az egyik a rádió műsoromnak a Propagálása, a másik ennek a megszüntetése Még nem döntöttem el, hogy melyikhöz nyúlok Egyelőre mind a kettőt hanyagolom Többen azt állították, hogy ez a jelenség megszűnt de... Egyelőre ironikusan nevezük ezt a jelenséget adóazonosítónak Általában nem ezt szokták adóazonosítónak nevezni de még mielőtt olyasmit mondanék, ami alapján nekem ide soha többet nem kell bejönnöm. Maradjunk abban, hogy ez egy adóazonosító egyelőre. Olyan, mint ez. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól.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 Komáromi Gergely is énekelhetne, de ez inkább kész vicsázzék a zenekara, Így, csak így zenekara. 0148 és 067 remélem hogy a szöveg nem került bele semmi elhalásba. 0148 és 03677 Ami azért lássak be, hogy így, hogy hú, együttes azért elég hülyén hat. 06148909999 és 0636771161, ma 2017 október 13-án pénteken 2 pereccel fél 8 előtt. Early morning taxi Early morning taxi Each time I do it, I feel so down and out Early morning cold taxi Though my mind is strange, I'll keep on no doubt 3.36, it's cold I know I'm growing old One day we'll be wet This yes, I know what, what she said kérdezném öntől, hogy az Early Morning Cold Taxi az melyik együttes száma? Én ugye azt jól érzékelem, és ezt nem biztos, hogy én megmondaná. Jó reggés kívánok. Nem, nem tudom. Nem, tudom. Ú. Rock koncerteken, nem. Nem, nem. nem, nem. Az én időmben, amikor én fiatal voltam, akkor a magyarul új hullámnak nevezett, angolul New Wave, mert ő pedig Naja Deutsche Welle, ezek, azért fontos, hogy mindegyik különböző irányzatot jelzett, de az volt a... Legalábbis Veszprémben az volt a menő, ott lehetett fogni az osztrák rádiót és az osztrák tévét, ami a civilizáció egy, egy, egy kis ablakolt a civilizációra, fogalmazunk így, és, és mi jó részt annak voltunk elkötelezve. Ennek a magyar leágazása, tehát Európa kiadó, URH, Trabant és a többi, igen, de rock, én a rock zenét soha nem különsebben nem voltam rajongója. Ön egy konszolidált fiatal volt? Vagy egy Nem. lázadó? Én pont olyan voltam, mint, mint a szerintem egy teljesen átlagos tagja voltam a 80-as évek e, szubkultúráján. Tehát ez a, mondom, ami Magyarországon a, az Európa kiadó ER hátraban Ezt a részét értem, a... de azt akarom megkérdezni anélkül, hogy a magánéletében vájkálnék, hogy, bár ezt a bájkászót én ezt kifejezetten utálom, hogy az arról a jött a és is, az végképpen, szóval, hogy a normasértés, mint olyan, mennyire volt jellemző az ifjúkori, az ifjú navracs hát, szerintem nem volt alapvetően jellemző rám, és anélkül hogy most ilyen, ilyen anachronisztikus ideológiai fejtegetésekben kezdenék, de nem egy, egy de, de nem voltam a, egy mintagyerek, de nem voltam az, a, az a, ez a, ok nélküli lázadó, vagy mi volt ugye annak idején a James Dean uh, filmnek a... Tehát nem, nem voltam egy született lázadó, de, de nem voltam egy mintagyerek. Szerintem, egy teljesen átlagos. Ilyen magatartás szempontja, hogy teljesen átlagos gyerek. Okoskodtam sokat, meg ilyen, tehát ez a, az a fajta gyerek voltam, aki ez a jogokkal, meg az ilyenekkel, ilyen politizáltam, ahogy tetszik, már gimnáziumban is. És ez de egy, egy, egy elit, tehát egy, a Budapesten kívüli gimnáziumok elitjével tartozó, sőt országos szempontból is az elitbe tartozó gimnáziumba jártam, ahol ahol nem, azért nem nagyon szerették a 80-es évek első felében még az ilyen okaskodó aminek milyen szankciója volt? Hát például a, a, a nem voltam KIS tag, de ez már akkor tű, eltűrhető dolog volt tehát emiatt nem volt szankció viszont ha a KIS-nek talán emlékszik még rá annak ide jellemzést kellett adni a minden tovább tanulóról e, és a KIS nem javasolt engem tovább tanulásra. Azért nagyon érdekes, amit mond. Mert tegnap este belenéztem Fábris Andornak a súlyába a Duna tévén, és ott Aranyosi Péterrel beszélgetve felidézték a talán 25 évvel vagy 20 évvel ezelőtti magyar rádiót, és konkrétan hazudtak. És azon gondolkodtam, hogy mi érdekükben áll olyannak feltüntetni a Magyar Rádiót, amilyen 20 vagy 25 évvel ezelőtt nem volt. De ilyen műsor volt máshol is, kereskedelmi csatornán is, ahol a 20. század vagy 21. század című RTL klubos műsorban az LGT-t feltüntették, mint egy ilyen rendszerváltó, forradalmár zenekart, és azon kívül, hogy lehetséges, hogy volt erre igény, de hát én egy LGT rajongó voltam, aki az első koncertjükön ott voltam, és azon gondolkodtam, hogy mi igény lehet abban, hogy ezt megfogalmazzák, és vajon mi kell ahhoz, hogy ehhez aztán emberek uh, asszisztáljanak is, de ez csak egy ilyen ampasszan, zárójelben elmondott mondat. Igen, az ember, az ember, én azt hiszem, mert, hogy régóta formálódik bennem az a gondolat, és most is csak kísérleti jellege, bocsánatom útjára, hogy az emberiség egyik megnyomorítója lesz az, hogy túl sok adat ö, marad fenn az elmúlt száz évből. Nem? Tehát annyira nem, pontosan nem, tudjuk már, hogy. Ne, ne, ne, ne, bort, nem, ugyanarról beszélünk, én a saját, de, emléke, de, én a saját emlékezetemről beszélek. Az, azt rendben, nem... az rendben van, most ön az ön beszél, de valóban az lgt nem az önkedvéért kedvéért, vagy Abban az igaza Abban igaza van. Abban az utókkornak farallnak szobrot. És az utókor, ezt nem tudjuk, hogy, hogy Leonardo da Vinci valójában milyen volt. Néze, nagyon jól Ab... beszélni, pontosan ezért készítek rádiomisorokat, mert próbálok olyan emberekkel beszélni, akikkel tisztázhatok olyat, hogy rövid legyek, amit Leonardo da Vincivel már nem tudok. Igen. Igen. Na most én, én szerintem, hosszú távon ez fogja megnyomorítani a ember isnéget, hogy hát ezért, annyi, annyi adat marad fenn rólunk. Hát pedig ugye a befolyásolási minden nyomorúságunkkal, minden nyomorúságunkkal, minden gyarlóságunkkal, minden mozzanat, minden adat tárolva van, és az utókor kegyetlen lesz. Azt fogja mondani, hogy itt egy, mi sokkal rosszabbak vagyunk, mint az 500 évvel ezelőtt éltek, holott lehet, hogy csak azokra kevesebb adatok áll Lehetséges, de én minden esetre mindent megpróbálok datálni, mindent megpróbálok valahogyan beilleszteni a kontextusába, hogy, hogy értelmezhető legyek, és merek kicsi lenni, így aztán olyan emberekkel is beszélgethetek, akikkel. Haladva a felé, amiről én önnel szeretnék beszélgetni, ha én, mint egy nagyon messzire jött ember, azt kérdezném Öntől, hogy nem az lenne evidens, Navracsics úr, hogyha a Fidesz egy 2018-as választás előtt vitatkozik ö, olyan ügyekben, amelyek fontos témák hazánk életében is befolyásolhatják a 2018-as választás eredményét. Mondja Navracsics úr, az nem tűnik evidensnek, hogy az egy közszolgálati rádióban vagy televízióban történjek? Hát tűnhet. Mondhatom azt, hogy evidensnek tűnhet, de tudok ellen példákat is. A külföldi kampányoknál ilyen vitákat sok esetben van, ahol a közszolgálati van, ahol kereskedelmi adó Tehát én, én, én nem tartom a sorszöntőnek, hogy közszolgálati vagy kereskedelmi szervezi vagy egyáltalán a. Hát az És az persze ő magában a vita is, tehát mondhatjuk azt, hogy nem evidens, hogy egy választás előtt vitatkozni kell, de azt mondom, hogy igen. Ugyanakkor én szemtanúja voltam annak a 2002-es megyesi Orbán vitának, talán még emlékeznek a hallgatók is rá, amit annak ide közel a Satolományi Egyetemen szerveztek, és beleláttam a, akkor a készítés folyamatába, azaz, hogy ki hány percig, hogyan, milyen témáról, ki hány nézőt hozhat, és a többi, és azt kell mondanom, hogy úgy, ahogy ott akkor, 2002-ben már egy látszólag a demokrácia szempontjából kifogástalan műfajú miniszterelnök jelölti vitát rendezett Magyarország, úgy nincs értelme mert már miniszterelnök jelölti vitát rendezni. Mert... Tehát minden viszonylagos, a kontextus szoktik. De miért? miért nem érdemes? Hát azért, mert ott pontosan, ott pontosan kilóra meg volt határozva, hogy akkor kihány nézőt hozhat, azok mikor tapsolhatnak, mikor csújtnak. Gyakorlatilag csináltunk egy, hmm. egy talk show az egész. Jó, hát ez, ez, ez itt laboratóriumi duratóra. körülmények között felvétel, szóval ez nem emlékeztetett erre a vitára, amit én tegnap Tegnap részítettek uh -huh. és ma hajnalban láttam Tóth Bertalan, mszp fració és Gulyás gergely fel. Ja, én ezt nem láttam, bocsánat, nem tudom, hogy egy konkrét és meg sem Igen. Többre utal. kettő volt ebből eddig, azok is különböző tévécsatornákon voltak. Előre egyébként Aha. tudtam nem felhívva a nézők figyelvételre. más-más időpontban. Azt kérdezem Öntől, hogy az ön szervezeti és működési szabályzata, de nem az, amit ön gondol, hanem ami önre vonatkozik, az kizárja, hogy vitát folytasson hazai politikai szereplővel, az unióval kapcsolatos politikáról és abban hazánk helyéről? Ki nem zárja, az egy olyan, általában azt szokták fogadni és ajánlani, hogy e, választási időszakban már az ember nem nagyon menjen bele sebb -se kontra sebb a semmilyen vitába, e, és lehetőleg tartózkodjon a választási kampányon belüli vitáktól. Jó, de hát mint tudjuk, választási kampány az választástól választásig van. Hát igen, de itt, itt ennél szűkabb, tehát az, az intenzív, fogalmazunk így az intenzív szakasz. És mikor kell most, az intenzív, mondjuk április 8-án lesz a választás? Igen, Magyarországon uh, hagyományosan onnantól szokták a választási kampányt megindítottnak tekinteni, adminisztratív szempontból is, hogy a köztársaság ilyenek kitűzi a választás napját. Oké, okay, tehát ezen az alapon a jövő mondja, héten. Január, február. Okay, hát, tehát, ha jövő héten valaki kihívná önt, vagy elhívná, hiszen az egészen más hangulatú egy ilyen vitára, akkor minek a függvényében döntene? Hát én, én, én, én hajlok arra, hogy már most szörmentén fogalmazzak olyan kérdésekkel, amit, amik hangsúlyosak a választási kampányban, de talán Európai Unió és Magyarország közötti kapcsolatról még, még beszélni. de kifejezetten a témákat már elállítani. Jó, de ugye az, amiről az első téma szólt, tehát az Unió, az nálunk maga a belpolitika részévé vált? De nem annyira, mint más országokban. Én én ezt értem, egy... de ebben az országban hívnák elő Nálunk hatalmi politikai kérdésével. Más van. országokban belpolitikai kérdés. Nálunk inkább hatalmi politikai kérdés. A pártok az EU-hoz képest, tehát máshol nem ennyire tisztán húzható meg a, a vonal az EUhoz való viszonyban a pártok között. Sok, sok, legtöbb esetben inkább pártokon belül vannak ö, különböző árnyalatok. Ebből a, ebből a szempontból egy kicsit más, megint csak hatalmi politikai kérdéseben én nem szívesen, de ez korábban sem szívesen szólaltam meg. Ezzel. Én ezt értem, csak kérdezed. Én magamat alapvetően egy szakpolitikusnak tartom, nem pedig atompolitikusnak. ezért semmit tudtam sohasem mit kezdeni azokkal az újságírói kérdésekkel, amelyek a miniszterelnöki ambícióimat firtaták. Ezt, ezt nem is fogom firtatni, viszont azt kérdezem nem, öntől, hogyha gyarló olvasóként, gyarló nézőként és gyarló hallgatóként, mint messzi jött ember, akit nem befolyásolnak a hazai történések. Tehát most olyan laboratóriumi körülményeket írtam le az ön számára, amilyenek nyilvánvalóan nem léteznek. De ha mégis léteznének és feltételeznénk rólam a legjobb hiszemisé és én azt mondanám, hogy azt érzékelem, hogy van egy olyan olló, amelynek van egy szöge, tehát nem zárt állapotban van, az ön által mondott, és az ön pártja által, tehát abból, amiből vétetett mondatok között, akkor ezt megcáfolná vagy sem? Hogy van egy különbség? Van? Nem, nem, nem azt mondom. Azt mondom, hogy van egy ilyen olló, ami szöget zár be. Igen, igen, igen, igen. Igen, mondjuk fölösleges lenne megpróbálom száfolni, mert azt hiszem mindenki számára teljesen nyilvánvaló, én nekem az a feltételezés, hogy nem én az egyetlen az úlló egyik szárán, csak uh, helyzetemből adódóan én vagyok hallható. Jól, jól, jól beszélt, de hát ugye, mint tudjuk, most eljutottunk az esztétika órához, hogy ez elásott szobor az művészeti alkotásnak tekinthető-e. Tehát, hogyha van olyan vélemény, mint az öné, de azt nem mondja el, akkor sajnos arról a nagy érdemű nem tud. Igen, de a kisérdemű a... kis érdemű tudhat. A kisérdemű érdemű tudhat. Igen. Párton belüli nyilvánosság Ennek, szempontjából... ebben önnek igaza van, de én egyelőre még nem Fidesz-eológiát írok. Nem, értem, tehát nem, nem értem, arról van értem. szó, hogy én megírom a Fidesz történetét, hogy most kettesben beszélgetünk. Lehet, hogy nem vagyunk sokkal többen, de azért ez egyelőre nem egy párton belüli magánbeszélgetés. Jó, értem. Mivel magyarázza ezt a szöget? Hát ezt a szöget én abzzal magyarázom, hogy a, a, a Fidesz az elmúlt tehát én érzek egy retorikai különbséget a 2010-14 és 2014-18 közötti EU-Fidesz viszonyban, fogalmazunk így, vagy bizottság Fidesz viszonyban. 10 és 14 között, amikor én magam is nagyja voltam a magyar, voltak konfliktuságnak sőt a jó ügyekben szövetségése is akarok is. Ez volt a 10 és 14 közötti retorika. A mostani retorika... Azt, hogy az Európai Bizottság a soros tervet hajtja végre, ha Magyarország a a hallgat, akkor az eszébe rohan, következésképpen a kormány alapvető feladatának tekinti, hogy ahol csak lehet, ott megakadályozza a bizottság ténykedését. Igen, az a kérdés, hogy ez egy retorikai kérdése csupán. Hát, így, ez ilyen, hogy azonban egy függőben lévő vitáma a pártom tehát én azt mondtam, hogy ez egy, hogy ez, ez, ez alapvetően most retorika, én úgy gondolom. A Fidesz azt mondja, hogy nem, itt erről van szó. Itt lényegi és nagyon veszélyes tendenciáról van szó. A bizottság tagjai, soros emberei, akik a soros tervet hajtják végre. És ez egy értelmezésbeli különbség. ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy nem fel Semmilyen Zsolt bírálata, aki engem hazárulással vádolt meg, szer, ha osztályozhatok így, a miniszterelnök bírálata, aki azt mondta, hogy ő szerinte én tévedek, és ő neki van igazan. Mert itt alapvetően nem hazárulás, nem hazárulás kérdésről van szó, hanem egy vitáról van szó a bizottság és a, a magyar kormány közötti viszony megítélésétületre. Abban segítsen nekem, hogy ez nem olyan kérdés-e, mintha mi most itt vagyunk Budapesten, hogy tőlünk milyen iránybomban szólnak? Nem, szerintem nem ilyen kérdés. Egyrészt azért nem ilyen kérdés, mert, mert a vitában résztvevő felek egyike sincs benne mind a két oldalban. Tehát én nem, már nem vagyok kormánytag, nem vagyok ott azokban a megbeszéléseken, és nem tudhatok arról, hogy valójában... Ö, mi, milyen érvek hangzanak el, mint ahogyan a kormánytagok sincsenek ott az Európai Bizottság akaratformálásánál, tehát ők sem tudják, hogy... Jó, de mi most egy szubjektív dologról be? beszélünk, egy érzetről, vagy egy objektív dologról beszélünk, amit egyébként jelleg a jobbi ki akar perelni, mondván, hogyha ilyen van, akkor azt tessék megmutatni. Tehát most arról beszélünk-e, hogy van egy felfogás, mely szerint a föld gömbölyű, és van egy felfogás, mely szerint a föld lapos? Én úgy gondolom, hogy ilyen értelemben nem erről van szó, mert ez exakt persze, uh, tehát igen, belemehet, és a magyar politika látom, hogy ez valójában felé alatt, hogy most akkor van-e egyetlen egy olyan dokumentum, amit Soros Ternnek hívnak. Nyilván a belpolitikai logika szempontjából ez a legfontosabb kérdés. Számomra nem ez a legfontosabb kérdés. Ez lehet a Jobbik számára, az LNP számára, a Fidesz számára a legfontosabb kérdés. Számomra az a legfontosabb kérdés, hogy én egy a kormány által uh, károsnak, sőt a, a hazánkra nézve veszélyesnek tartott terv megvalósításában működőkkel közre úgy, mint a Magyar, Magyarország által kiküldött uh, ember, vagy nem? tehát ura, Ez, az, telje, van, ez vagy teljesen világos, de mit kezd azzal, hogyha önt itthon ebben a fényben tüntetik fel, akaratlan vagy akarva? Ez a politikai vita sajátja, nem örülök neki nyilván. Különösen nem örülök neki, hogyha ezt olyan emberek teszik, akik az azt megelőző 10-15 évben nem győztek áldozni az én úgynevezett genialitásunk és hogy milyen fantasztikus hogy is lapogattak, hogy mekkora barátok vagyunk, majd ez De hát az ember ilyen. Az ember ilyen, de amikor a saját pártársairól van szó, ráadásul egy olyan pártról, amely a különbéleményeket ilyen módon, tehát ezen a szinten se szokta megjeleníteni, azért az ember elcsodálkozik, és miközben én arra nem vagyok képes, hogy az egyik fülemen önt hallgassam, és adott esetben a másik fülemmel pedig a Kossuth Rádiót hallgassam, ahol talán pont ezekben a percben beszél Orbán Viktor, ugyanerről egészen mást. Próbálok azok közé tartozni, akik a kettőt próbálják összehangolni, természetesen időben és térben különböző módon, mert hogy nem tudok egyszerre két helyen lenni, és nekem ez nem megy. De én meg azt nem értem, tehát a Fideszben nagyon-nagyon sok olyan vita van, ami a nyilvánosság elé is kerül. Hát én Most csak az elmúlt hét évből tudnám önnek sorolni a szalkozmánybíróság hatásköreivel kapcsolatos vitától kezdve, a választási regisztráció keresztül, Ez nézzen utána az újságban ezek nyilvánosságra került, hogy milyen viták voltak, ki milyen álláspontot képviselt. Vannak viták ebben a párban, csak valami oknál fogva a magyar közvélemény nem akar tudomást venni arról, hogy a Fideszben lehetnek viták. ezzel a be kaszárny önnek a... tökéletesen de... igaza van, de amikor egy és ugyanazon dolgot két különböző leírással illetnek, az már nem ide tartozik. Tehát amikor egyszerre... Hangszer... Egy másod... Tehát amikor ön azt mondja, hogy a civil törvényel kapcsolatban az a probléma, hogy az adaszolgáltatás túlzottan széles körül, illetve a személyiséget érintő olyan kitételeket tartalmaz, amelyik az indokoltnál megszorítóbb jellegű is. De Ez nem én mondom, bocsánat. Hát ezt, hogy tehát, test, testileg én mondom, de én itt a bizottság álláspontját ismertem. A kérdés az volt, hogy miért indított a bizottság kötelezettségkezési eljött. Én ezt ismertettem, hogy melyek a bizottság érvei ezzel kapcsolatban. Én, én, ezt, én ezt tökéletesen értem. Csak sem az... a kidolgozásában nem vettem részt. De én ezt tökéletesen értem, és én ne, nem felejtettem el az előző beszélgetéseinket. És tiszteletben tartom önt, és tudom, hogy mire háklis, tehát de eddig, eddig, eddig szerintem nem volt egyikünk részéről se ő és jól érzékeltem? Igen, igen. Még csak a környékén sem. Tehát igen. azt kérdezem, hogy amikor ezt mondta Navras és Tibor uniós biztos, akkor egyébként én az joggal feltételezem -e az eddig elmondottak alapján, hogy ön ezt a véleményt képviseli. nem képviselnem kell, mert a bizottság tagja. Hogy... De hogy. Jó, de, ha hát, van, de, de De van egyben egy egy külön véleménye, konkrétan a civil kapcsolatban? Ha lenne, és nem mondhatnám el. Nagyon... Sok mint ezt már múlt alkalommal és én... nézve A logikai kérdezme. menetben ezt meg kellett kérdezni ha, azt... ha egy magyar kormánytagra Olyan szigorú kommunikációs szabályot vonatkoznak, Mint a bizottság tagjára Mindenki fasizmust kiáltaná Ebben önnek tökéletesen van, De azt kérdezem a Navracsistól Akivel én már nagyon régóta beszélgetek És azért van valamilyen személyiségismeretem Vele kapcsolatban Én azt jól feltételezem-e hogy eljöhet az a pillanat, vagy eljöhetne az a pillanat, amikor egy bizottsági állásfoglalás önt olyan helyzetbe hozza a hazájával kapcsolatos, nem politikai, hanem, hanem, hanem, hanem, hanem magyar volta a miatt, és amiatt, ami miatt valamit másféleképpen érzékel és gondol, hogy egész egyszerűen azt mondja, hogy lemond az uniós biztosi pozíciójáról, mert nem tudja összeegyeztetni azt, amit egyébként össze kéne tudni egyeztetni a statutum alapján. Elképpelhető, de én nekem ezzel kapcsolatban, és ez nem, nem, nem menekülés a, a válasz elő, mindig is azok az álláspontom, hogy egy embernek a lemondása, különösen, hogyha ilyen vezető pozícióban van, mint amiben én voltam az elmúlt idestől a tíz év, sőt, tizenegy évben, az nem csak az ember döntése. Tehát uh, elképzelhető, hogy lemondok, de ha én lemondok, akkor az, akkor az nem csak az én döntésem lesz, tehát akkor én azt előtte egyeztetem azokkal az emberekkel, akiket a lemondás szempontjából fontos témányzik. Jó, csak azt kérdezem, hogy ebben a szituációban viszont nem tudják-e úgy megkaraktergyilkolni, hogy valójában sokkal később fog meghalni semmit, ez am am amikor ezt csinálják, hiszen az a szurkálódás, ami most van, az valójában egyszer összességét tekintve eljuthat oda, hogy amikor hazajön, akkor azt mondják, hogy ez egy szaralak, mert egyébként ment Magyarország érdekével. De persze. De. Azért ez nem lehet könnyű. De hát ezt, ezt már, hogy mondjam, már most is mondogatják néhányan. Már akkor mondogatták, amikor egyébként nem hogy mondjam, nem én magam jelentkeztem, hanem kijelöltek arra, hogy akkor én menjek a bizottságba. Már akkor volt, aki azt mondta, hogy na tessék, én elmentem Brüsszelbe, júdás pénzért, és elárultam a hazámban. Hogy mondom, van olyan ember, akinek, hogyha kamikába hajlok, akkor se fogok tetszeni. Én hát, ezt te értem, nem? de amikor ezzel egy időben, vagy majdnem egy időben Orbán Viktor miniszterelnök azt mondja, ugyanaz a civil törvényel kapcsolatban, illetve a kötelezettség, kötelezettség szegési eljárással idézem, hogy ez egy politikai megrendelésre készült dokumentum, akkor én azt megpróbálom összeegyeztetni az ön által elmondottakkal, mindazzal, amit most mondott, az pluszban, és nekem ez nem megy. Um... Én nem ismerem önt úgy, mint aki egyébként politikai megrendelésre szokott. De ezt nem én csináltam. Tehát, nézze, én ezzel az ügyjel nem is találkoztam. A civil törvényt nem, nem a mi bevonásunkkal készült ezzel kapcsolatban a kötelezettség. Én, hogyha amikor megkérdeztek, hogy a, mik a bizottság érvei, én azt onnan tudtam hogy Meg kellett néznem a kötelezettségszegési eljárás indításának alapjául szolgáló döntést, és elolvastam az érveket, mint egy. Ahogy egy kormány szóviző felkészül a kormány aktuális döntéseiből. Ez nem azt jelenti, hogy Kovács Zoltán kormány szóvivő hozza meg ezeket a döntéseket. Vagy akár az sem jelenti, hogy ő mint magánember, mindegyikkel 10%-ig egyetért. De a nyilvánosság előtt ő neki, mint kormány szóvizőnek azt kell mondania, hogy ő, mintha ő hoztam volna ezt a döntést. Tehát hogy nem. nem um jó, de erre születik aztán az a fogalmazás, amely aztán végképpen kezelhetetlenét teszi, legalábbis számomra a történetet, aki nem ebben a kontextusban éri az életét, és ezért is dolgozik itt, mert nekem nem kell itt úgy kezelnem történeteket, mint hogy máshol elvárják. Semmilyen sem zsolt hangsúlyozta, a hazájához hű az ember, egy szervezethez, munkahadójához lojális, ezért arra kérte Navras és Tibort, hogy a hűség fogalmát gondolját a nemzet és egy nemzetközi szervezet között, hozzátette. tette, hogy ez a megszólalása egy újságíró, Féle bagyarázás következménye. És akkor eljutottunk oda, ahol az egész számomra már kezelhetetlen. És itt Jó, csak azt nem értem, hogy egy olyan intellektussal rendelkező és érzelmi világgal rendelkező ember, mint ön, ez nap mit nap, mert ugye ez egy nap mit napi jelenség, hogy oldja föl? Hát, az az, hát most ilyen kollektív. Szihoanalízis tartunk? Vagyis, ugye? Nem. Nem. nem kollektív kettesben vagyunk. Hát, ja, Garantáljuk, hogy senki nem hallgat minket? Jók, nem sokan. Nem, hát ez, ez, ez, ez benne van. Én, én úgy érzem, de nyilván ebben benne van a saját hígyságom is, hogy ilyen az elmúlt, nem tudom, egy tíz évben, nem, az elmúlt hét évben biztos, rengeteg olyan méltánytalan támadást kaptam, és rengeteg olyan méltánytalan plegykát terjesztettek rólam politikus társaim, amelyek nem találnak meg a valóságot. De én aztán még megalázónak tartanám, hogy ilyenkor körbejárjam a, a tévéket, rádiókat, és elmondjam, hogy de hát azért ez már mégiscsak sok. Mert láttam olyan példát, amikor politikus úgy gondolták, hogy a legjobb az, hogyha telesírják a médiát, és az szerintem szánalmas. Tehát én úgy gondolom, én tényleg hiszek abban, amin az egész európai civilizáció is alapul, hogy a végén a jó győz. Tehát ki fog derülni, hogy kinek van igazam. Lehet, hogy nem nekem van igazam, de az idő ebben teljesen egy balobban nevezünk, csak azt gondolja el, hogy egy olyan országra tért haza, mert ugye tegnap beszéltünk telefonon, akkor még másféleképpen csöngött a telefonok, az egy másik ország volt. De ebben az országban, ha azt kérdezik a parlamentben, hogy dörödöm, dörödöm, dörödöm, akkor arra az a válasz, hogy soros. Tehát én már voltam olyan szituációban, és önnel is egy ilyen műsorban ismerkedtem meg, amikor az ember megkérdezte, hogy hány óra van, és akkor a válaszadó most. Teljesen közömbös, hogy ki volt nevezzük ebben. El azt mondta, hogy a kommunistáknak erről az volt a véleményük, és akkor én azt mondtam, hogy elnézést, én azt kérdeztem, hogy hány óra van, mi köze van ennek a kommunistákhoz, és akkor erre megint kaptam egy ilyen választ. Most a Soros lett egy ilyen kommunista, vagy zsidó, vagy kapitalista, vagy bármi, és olyan szituációkban jön elő a neve, amikor az ember azt kérdezi, hogy Párizsi van, és akkor azt mondják, hogy Soros, és egész egyszerűen egy ilyen kognitív diszorancia jön létre, hogy mindenre válasz ennek az embernek a neve, olyan szituációkban is, amihez köze nincs. Ön egy ilyen országba jött most be. Igen. Ez a hazám. <gül> Igen, de hogyha a BKV egyet akar menni, és ad, megkérdezi, hogy mennyibe kerül, és azt mondják, hogy Soros, akkor azt fogja gondolni, hogy ez valami dadaista költemény. Hát, én mindig azt mondom, mondani, hogy örkény nem véletlenül volt magyar író. Igen. Jó, csak az őrkény, az irodalom, az életünk pedig... De nem tegyük írodalom. hozzá, hogy hát, hogy az irodalom mennyire valóságos, mennyire politikát... Málam sokkal okosabb emberek szoktak erről biztoskodni. De azt hiszem, rozsák, hogy akkor más példát mondjak. Tehát itt Közép-Európában mi, mi azért uh, ismerősek vagyunk a, az abszurdal, mint irodalmi fajjal, és, és szerintem az abszurdal, mint hétköznapi élet egyik dimenziójával is. Ez, ez az abszolút itt, itt van és jelen van olyan. De kérdezzem meg Öntől, hogy a beszélgetésünk végén visszajussunk ahhoz a konkrét világhoz, ahol elkezdtük. Vagy amit legalábbis érintettük, hogy ne essen szét. E, azt árulja el nekem, is ilyen beszélgetésünk már volt, csak éppen most nem ebben az ügyben. Van ez a nemzeti konzultáció. Árulja el nekem. Ha ez Önhöz megérkezik, Ön ezt kifogja küldeni, vagy ki fogja tölteni, és visszaküldi, vagy azt fogja mondani, hogy fiala magának el semmi között. Hát ezt mondom, hogy fiala magának el semmi közel, mert az a helyzet, hogy bármit mondok, abból politikai így És nem akarom a magánéletemet, a kerítésen, túli életemet semmilyen szempontból sem politikai dimenzióval szélesíteni. Még a szavazok, akkor elmegyek otthonról és valahol szavazok, a konzultációs ív kitöltése vagy kinemtöltése, a háztartásomban történik. És azt szerintem az csak is az, az Érted, gondolok? De is a szem. beszélgetésünk elején beszélt az ifjú koráról, arról mm -hmm. beszélt, ha ezt kérdezem, erre azt mondja, hogy nem. Hol a határ? Hát az ifjúkoromnál is lenne egy olyan határ, amikor azt mondanám, hogy ne hogy már semmi között. És ugye én is jól feltételezem, hogyha négy szemközt kérdezném meg, akkor azt mondaná, hogy megmondom, de abban a, azzal a feltétellel, hogy ismerve önt, ön ezt nem fogja másnak elmondani. Így hát én önt kedvelem, a hallgatók mindegyiket nem ismerem, tehát hogyha mindenkiről tudnám, bár hogyha állítsa, hogy tényleg olyan kevesen vagyunk, akkor lehet, hogy... Jó, akkor egy másik kedves, kérdés, Brüsszelben kérdés. vagyunk rossz a kérdés, mert Brüsszelben nincs ilyen nemzeti konzultáció, tehát léte, akkor rossz a kérdés, úgy teszem fel, egy más közhangulatú országban el tudja azt képzelni, hogy egy ilyen kérdésre ad választ? Én minden kérdésre tudom, mint ahogy minden kérdésre el tudom képzelni, äh, hogy választ adok, mint ahogyan minden rendezvényben el tudom képzelni, hogy elmegyek. Minden a, a konkrétum az adott helyzettől függ vagy. Tehát egy, egy ugyanaz a kérdés, egy adott helyzetben lehet elfogadhatatlan, és egy másik helyzetben pedig lehet érthető, és olyan, amire mások azért is válaszolnak. Az Oké. A, akkor zárva a sort, én azt kérdezem öntől, hogy az a képtelenség, mely szerint ön azt mondja, hogy nincs soros sorosterv. Kezemben a nemzeti konzultáció. A nemzeti konzultáció a sorostervről, ne hagyjuk szó nélkül, amire azt mondja, hogy nem tölti ki, mire én azt mondom, de hát kedves Tibor, mi is beszélgettünk valamiről, amiről ön azt mondja, hogy nincs? Hát akkor szóba se kerülhet az, hogy kitöltse, amire azt mondja ön, hogy ez az én magánügyem, ez nem kognitív diszonancia? Nem kognitív diszonancia, mert, mert most amennyire tudom a, ezek a, tehát a, a nemzeti konzultációs kérdői, kérdései, nem arra, hogy milyen, nem konkrétan arra van, hogy ön szerint van-e soros terv, hogy nincs, hanem amennyire én tudom a, ilyen konkrét, nem ez az egymillió embert akar betelepíteni ön, egyet, ön ezzel egyetért, vagy nem ért egyet, és a, többé, és a de, ez, a vita, de a soros gyönyörgy arra akarja belül is, hogy Afrikából és közel klátjuk, éventen legalább egymillió bevándulott telepítsen az Európai unió előttére ezeket ez a kérdéseket, kérdéseket értem mert ez többek között valóban megjelent egy soros gyönyörgy által jegyzet oké, de maga a kérdés így szól ön támogatja a soros tervnek ezt a pontját magyarul, hogyha alá ha választ akkor a soros tervről de, mond véleményt e, igen amiről azt mondja, hogy nincs lehet, tehát ennyire nem is lehet, ezeket a kérdéseket, látja, mert nem olvastam még. Jó, Lát, csak este, akkor majd, de... amikor kitölti, vagy nem tölti ki. De ez, ez, ez, hát legyen az én dolgom, é, hogy ez, én ez mit csinálok. Szembeköpöm meg magamat, vagy, vagy kőkeményen kiállok a saját magam által mondottak, mert az esetleg úgy gondolom, hogy a kettő nincsen összefüggésben egymással, mert én nem azt vitattam, ami ott van a tiéd Tökéletesen értem. értem. Értem, hogy az ön emberi drámának nem mondanám, mert túlzásban nem szeretnék esni. Egy kérdést engedjen meg. A végén. Kettőt. Egyrészt, hogy jövő héten leszünk-e? Leszünk. A másik pedig az, hogy vajon ebben az országban, aminek neve Magyarország, az ön véleménye szerint az elkövetkezendő hetekben, hónapokban létezhet-e egy olyan sajtótájékoztató, <tos> vagy létezhet-e egy olyan sajtónyilvános esemény, ahol erről a kérdésről ebben a formában egyszerre lehetne önt és Orbán Viktort kérdezni? <tos> Már miről a soros tervről? Én nem akarok nyilatkozni. Tehát én, én ezt, Arról a én... különbségről, ami önök között van. Biztos lehetne olyat találni, igen, lehetne, de én nem akarnám, én ezt, hogyha akarom, tehát ellentétben azokkal a kedves pártársaimmal, akik engem televízióban, rádióban, újságokban bírának. Én nekem, hogyha valami bajom van valakivel, és ezt mindig is tartottam magam ehhez akkor én ezt ővel beszélem meg, és nem a médiában. Ezt is értem. De... hogyha nekem vitám van a úrral, akkor én ezt úgy fogom tenni, hogy elmegyek hozzá, időpontot kérek, és megbeszélem Akkor utolsó kérdés, miközben már két utolsó kérdésem volt, ugyanez megtörtént semmi zsolta? Semmi zsolt nem keresett kell. Semmi ja. zsolt nem itt. Hát nem, itt nem, nem, nem nekem kell szerintem megkeresni semmilyen zsoltot. És a másik esetben miért önnek kell megkeresni a miniszterelnököt? Hát azért, mert mert hogy ott én akarok valamit rendezni a miniszterelnökkel. Semmén Zsolt, hát Zsolt valamit mondott a nyilvánosság előtt, nem? Ha az RTL klub megkült rá őt személyesen rám nézve és azt kérdezné, hogy az ön támogatásával keresné Orbán Viktor miniszterelnök úrat Nem, de ne, nem akarok szappanoperát csinálni, amikor az egésziből Jó, nem. hát bár szappanoperá lenne. Köszönöm szépen a rendelkezésre de, de. alását. Visz... Kellemessét rögét kívánok. Viszont kívánom, kíván, kíván, viszont alásra. Alásra. Önök Navracsi Stibort hallották A műsort az Zuglói Önkormányzat támogatja Egy, kettő, egy, kettő, három De vajon én miért nem hallom saját magamat Egy, halló, itt vagy? Én igen, ah. és én hallak ja, Akkor rendben van Hát egy hosszú beszélgetés után vagyok Navarás és Tiborral, ami annyiban érdekes a mi beszélgetéséhez, hogy az ugye az országról és a világról szólt, mi zuglóról kéne, hogy beszéljünk, és csak visszatudok utalni arra, amit múltkor is mondtam, ha nézem a Facebook oldaladat, amit, ez nem szerint hányás, ez tény megállapítás, azért abban ma az országos hírek, Hát dominálnak, és sokkal kevesebben a zugló. Megnézem egyébként rendszeresen a Fidesz, vagy megnézem rendszeresen az MSP zuglónak is az oldalát, az is, az is nagyjából így alakul. Hát nézd meg mellém még a, zugló pont, a zuglói központi önkormányzati Facebook vagy a is, és akkor ki lesz egyenlítve a dolog. Ugye az, az, az, az nekem van kb. 70-80 ezer Facebook követőm, akiknek a 95%-a vagy 90%-a nem, nem zugolói az én tippem szerint, bár a fontos számot nem tudom, mert ilyen statisztikát nem állít elé a Facebook oldal, úgyhogy azért ez önmagában nem egy indikátor arra, hogy miért töltem a napjaimat. Nem, nem csak hát ugye az ember nézi azt, hogy, hogy mi az, amiről szó van, aztán ennek egy egészen sajátos keveredését lehetett tegnap tapasztalni a Klubrádió délutáni műsorában, ahol valaki arról beszélt, hogy hogyan lehet belőled egyébként egy országos politikus, ha egyébként a Gyarmat utcában, vagy a Korong utcában, vagy azon a környéken olyan autók állnak, amelyeket már réges -rég el kellett volna szállítani, tele vannak piros izékkel, és hát hogyan lehet valakire országos gondot bízni, aki ezzel nem tud megküzdeni. Ezzel viszonylag hosszú időt eltöltöttek, a szólásszabadság jegyében én tisztelem is egyébként, hogy van olyan rádióm is, ahol lehet erről hosszabb beszélgetni. Nálam valószínűleg ez a téma konkrétan 6 másodpercet élt volna meg, csak hogy aztán az emberek fejében ez a kettő hogyan keveredik, és nem indulnék ki, vagy nem venném alapul ezt a beszélgetést, akkor azért úgy mondanám neked, beleértve, hogy én az elmúlt időben többé-kevésbé elszoktam attól a gyakorlattól, vagy legalábbis igyekszem elszokni, hogy van egy beszélgetés valakivel, és aztán ugyanazt megbeszédik a néppel, és a néppel való Beszélés, az már szinte köszönő viszonyban nincs azzal a beszélgetéssel, amit előtte egy konkrét emberrel folytattak. Ha egyébként rajta maradsz egy bizonyos adón, amely ezt a gyakorlatot követi, vagy legalábbis ö, hajlandó erre, akár nálam véletlenül, akkor tapasztalhatod ezt, és hogyha igazán nagy formában vagy, akkor betelefonálsz, és azt mondod, hogy drága fialaúr, azt most tök jó, hogy elmagyaráztad te, vagy a többiek, hogy én miről beszélted, de szeretnének tájékoztatni, hogy én tíz perccel ezelőtt nem ezt mondtam. Igen, ez nekem is a fülembe jutott ez a, ez a tegnapi betelefonálás, ami kapcsán nekem csak az volt az a kérdés, merül föl nem hogy a műsorvezető Bolgár György, akit egy nagyon intelligens embernek gondolkozó, én nem jelezte, hogy hát az utcán parkoló lerobbant járművek elszállítása az nem a polgármester feladata, de jó, mindegy. Hát. Igen. Azt kérdezem tőled, ugye most ráadásul ugye teljesen bele vagyok folyva e, Zugló életébe, a Zugló TV által, bár nem Ilyen. vagyok teljesen megbizonyosodva róla, hogy az oda betelefonálók azok nem felkért emberek, tehát e, azért nem vagyok annyira naív, de telefonálnak emberek. E, a, a, a, a parkolás az nagyjából most már úgy tűnik, hogy le tudott. ha már itt tudunk, vagy ja igen, nem lett, ugye azt akarom tőled kérdezni, hogy a civil zugló egyesületnek volt egy fóruma a parkolásról, amiről be is számolt az RTL klub, nagyon sokan, azt hiszem rajta kívül nem, de lehetséges a sokan, engem először hívott ehhoz Várnai László, hogy a jövő héten előbb itt, aztán valamikor majd a tévében is lesz, aki hát ezért képes egészen másféleképpen látatni azt, mint ahogy te valamiről beszélsz, és a kettő közül valahogy ki kéne szedni, melyik az igazság. Tudsz-e arról, hogy azon a lakossági fórumon mi zajlott, és az mennyire kvadrál, mennyire vág egybe azzal, amit te egyébként az uglói helyzetről gondolsz? Hát ugye ez egy olyan rendezvény volt, amit a civil Egyesületem szervezett, és volt már más ilyen hasonló fórumok is, ami tökéletben van. Ugye ők ilyenkor nem hívnak önkormányzattól senkit, tehát hogy nehogy véletlenül gondolom, ott elhangolzan az az álláspont, ami az önkormányzat álláspontja ebben az ügyben, pedig azt gondolom, hogy talán segíteni az ügyek megoldását. Egyébként én szépen elmentem volna, hogyha ha nem utaztam volna el azon a hétfényen, amikor ez történt. Ugye itt, itt azt kell, az kell tudni, hogy amit már sokszor elmondtunk, hogy ez az egész parkolásos rendszer, ugye ez egy kétszintű közigazgatásnak megfelelően, ez egy kétszintű rendszer, van egy fővárosi jogszabályalkotás, és van egy helyi végrehajtás, vagy kivitelezés, ha úgy tetszik. És amikor elindultunk a parkolással kapcsolatos folyamatot, amit tulajdonképpen 2015-ben már elindult, akkor volt az első próbálkozással, beszerzés kiírásával, akkor ugye abból indultunk ki, hogy a fővárostól, a fővárosi rendben szabályozott módon, hol van nekünk engedélyünk arra, hogy fizetősövezeteket kialakítsunk, és már akkor mindenki tudta, tehát ebben és semmi, hogy mondjam, valami drámai felismerés, hogy, hogy ezt a rendszert így bevezetni, az csak egy első lépés lehet, mert hogy vannak olyan városrészek Zuglóban, ahol, ahol már most indulkolt lenne a parkolás kialakítása. De az, hogy egészen pontosan milyen forgalmi helyzet van, ami alapján mondjuk a fővárosi emelet kialakul, azt nyilván a mostani helyzet alapján lehet elindítani. Az, hogy a helmi már vannak jelenleg is parkolási problémák, ezt tudjuk. Tehát, hogy ez nem mondom, hogy mondjam, ez azért kárlakossági fórumot csinálni, hogy tudjuk azt, hogy ezen a helyzetet változtatni kell, és hát fogunk is változtatni. Um, de hát ugye ja nem mindenki abban érdekelt, hogy, hogy mondjuk lassanosan egy folyamatot az embereknek. Igen, hát figyelj, a politikai hát hasznoszerzés hát... művészete kapcsán azt tudom neked mondani, hogy, hogy a te ízlésednek, vagy az én ízlésemnek megfelel, és most mondhatnék más példát is, de szándékosan nem mondok, mert az egyrészt személyeskedésbe vinne, másrészt meg elterelni a figyelmünket zuglóról. Most azt mondom ön, önnek, Orbán Viktornak, mint Zugló Orbán Viktorának idézőjelben, hogy de hát ez van annyira eredményes tevékenység, hogy az önkormányzatba juttatta képviselőjét a nép. Persze, nincs, mondom, nincs ez semmi baj, Annyi, annyit azért tudni kell, és mondjuk én szívesen elmondtam volna az ott jelenlévő embereknek, ha el tudtam volna menni, vagy kap meghírás az önkormányzatára ami amit nem betegről, csak tényként állapítom meg, hogy ilyen nem történt, akkor mondjuk el tudtam volna mondani, hogy a civil zúguló egyesület képviselője, aki mögött tényleg sok zúgulói szavazat van, és sok zúgulói akarat, hogy jó ott legyen, ő az összeson előterjesztés megszavazta a parkolás kapcsán, amit én is megszavaztam, és csak azokat nem szavazta meg, amit én sem. Tehát az, hogy zuglóban legyen fizetős parkolási rendszer, azokban a helyeken, ahol ezt elindítható volt. És csak te azt e, hogy a nép emlékezete másra terjed ki, mint a tiéd, jó, az de, övében, a tájékozottsága is. Jó, jó, nincs, nincs, nincs ezzel nekem nagy problémám, ezt csak úgy, ma, ha beszélgetünk, és mondjuk valamilyen tényekről akarok beszélni, akkor ez fontos tudni, hogy egyedül a Barta János, az LMP képviselője volt az, aki azt mondta, hogy az egész parkolási rendszer úgy, ahogy van, az rossz, és vagy keresünk alternatív megoldásokat, amiket egyébként a jogszabályok, amelyeket nem mi hozunk, hanem magasabb szintű jogszabályok, nem tesznek lehetővé. Tehát én nem tudom mondjuk ö, ö, elérni azt, hogy ne lehessen, csak a helyi lakosok hajtassanak be egy területre, vagy szóval egy csomó olyan eszköz nincs ezenben, kezemben, ami, ami ott fölmerült. Ő következetesen nem szavazott mindenre, a parkolást monitorozó bizottságban sem vesz részt, mert itt, azt mondja, hogy neked nincs. Őt ez egy teljesen korrektálat. Itt meg, itt meg. Azt akarom tőled kérdezni, és akkor itt van egy apró kikacsintás az országra, és az országos politikára. Ugye a jósakkozóra azt mondják, én nem vagyok jósakkozó hogy a másik fejével tud gondolkodni. Én a rádió műsor készítés szinte a szexuális élet izgalmával élem meg, a szónak abban az értelmében, hogy hihetetlenül foglalkoztat. És a, tehát annyira foglalkoztat, hogyha valami bajom van, azt is elfelejtem. E, és a szexuális életem is olyan, hogy szerintem közben elfelejtem, de nem szeretnék teljesen eltérni a témától. Azt kérdezem tőled, hogy ezekben az esetekben, és mondjuk most konkrétan az LNP-nél, tudsz-e az LMP fejével gondolkodni, függetlenül attól, hogy aztán saját maga azt mondod, hogy te ezt érted, hogy ők így fogalmazzák meg, de ez nem a te szempont tehát Ebben az értelemben tudsz-e gondolkodni az LMP, vagy a szocialisták, vagy bárki más fejével, most nem az LNP-re gondolok kizárólag? Én, szerintem én tudok, és erre mondom azt, hogy szerintem, amit Varta képviselőről képvisel, ebben az ügyben már egy következetes és korrektáláspont. És akkor ebben sőt, kapcsolatban van-e benne... De... Sőt, hagyj még egy ha kicsit Bocsál. tovább. Tehát igazából, amit mond, az ráadásul meg is egyet, ért, egyet is értek. És egyébként sokszor elmondtam ennek az ügynek kapcsán is, hogy ez a rendszer nem jó. Tehát az, hogy ez egy, az, ahogy, ahogy a Budapesten a parkolási szisztémát ki, ki lehet alakítani, ahol a, amilyen mozgást ez a kerületeknek, ez egy rossz rendszer. Ezzel együtt is én megválasztott polgármesterként nekem az a dolgom, hogy ebben a keretek között hozzám ki a legjobbat. És szerintem zugónak az a legjobb, hogyha ezt a parkolási rendszert elindítjuk, ha bevonunk új zónákat, és megpróbálunk egy ö, ö, minimális nyerességet termelő parkolási rendszert kialakítani. Hát igazából a nézőpontunk más. Ő egy, egy, egy rendszerkritikus álláspontot képvisel, de egy polgármester, akit felesküdött arra, hogy ebben a rendszerben megpróbálja az zúgóra kihozni a legjobbat, az ezzel, a, ezzel az álláspontban egy szimpatizálhat, de nem tudja nem tudja Értem, megvalósítani akkor egyetlen ennyi. kérdés az országra és ugyanez vonatkozik-e Ákos döntésére október 23-ával kapcsolatban is? Hát én, én, én, ezt, én, ezt nem, én ezt nem értem, tehát hogy, vagy pontosabban értem, hiszen azért az én politikai eltávladásom az lnp az pont ennek köszönhető. Tehát szerintem elhatárolódásokból, nemetmondásokból, Kivel nem kívánunk egy levegőt szívni, típusú politikából nem lehet egy országot építeni, és éppen ezért minden tiszteletem mellett én azokkal a párfokkal nem tudok egyetérteni, akiknek büdös az, hogy egy közös választási reformjavaslatot képviselő választási mozgalom rendezvényen közösen megjelenjenek. Értem. Menjük értem. Menjünk vissza oda, honnan indultunk. tudtál -e ebben érdemi változást előidézni, nem a pártodban, azt elmondtad, hogy miért távolodtál le, de az önkormányzatban? Milyen szabba, most Ez ugye kérdezett. azt mondta annak ideje Lázár János, hogy nagyobb a távolság hódmezővásárhely és Budapest között politikailag, mint ami egyébként a földrezi távolságból adódna. Azt kérdezem, hogy az, eh, ahogy te vezeted az önkormányzatot, az más e tekintetben, mint amilyen mértékben egyébként most az ellenzék formálódik és alakul? Hát szerintem nagyon sok mindent, azonban máshogy csinálunk. Én is máshogy csinálok szerintem a tesztet maga is más csinál. Csak itt most van egy konkrét ügy, amiben van, van egy jó keret, hogy így lehet egy kerület vezetésének forgalmat csillapítani és forgalmat szabályozni, és miközben ezek a, ezek, ezek a tágabb feltételekről nekem nincsen nagyon jó véleményem, és egyébként pontosan tudom, hogy az összes kerületi polgármester utálja, hogy ezt így kell csinálni, de, de ebben, ebben kell tudnunk lépni, és egyszerűen más a felelőssége egy képviselőnek, aki, aki Egyszer magában ül egy 20 képű testületben, és más valakinek, akit az oguli polgárok ezrei azért szavaztak meg, hogy vezesse a kerületet. Okay. Más. És egyébként ugye nagyon fontos tudni, tehát, hogy ennek az egész parkolás ügyében, hogy eddig én olyan felháborodott leveleket kaptam elég sokat, hogy miért nem vezetjük már be a parkolást. Ahol bevezettük, ott az emberek most boldogak, kisim volt az arcuk, és tudnak parkolni a házuk előtt. Nekik is az el, mert nekik is el kell intézniük azt, hogy legyen engedélyük az ott parkolásra, tehát van, van ezzel nekik is kellemetlenségük, de ők tulajdonképpen most um, boldogan hallgatják azokat a betelefonálókat, akik dühösek azért, mert az ő életüket máshelyen bevitte. És én egy picit uh, azt kérem mindenkitől, hogy, hogy, hogy legalább higgyék el, hogy nem, nem, nem, nem gonoszságból és nem hülyeségből alakult ki ez a helyzet, hanem azért, mert ez egy folyamat első lépése, és a második lépés, amikor ezeket a zónákat a terület más területére is kiosztjuk, és ebből számozó bevétel alapján tudunk adni plusz kedvezményeket. Én biztos vagyok abban, okay. okay. hogy, hogy, hogy ez a rendszer be fog állni, és a történet végén mindenkit azt mondom, hogy jól tettük, hogy ezt megnéztük. Én ebben biztos vagyok. Te egy értelmiségi pályát hagytál ott azért, ahol most vagy bár lett itt értelmiségi, vagy csak indulok azokból, akik azt mondják, hogy nem. Azt kérdezem tőled, hogy szemben egy fogász, vagy talán egy közvéleménykutató tevékenységével a fogász az kisivel objektívebb. Ö, alapvetően jól tudsz kezdeni valamit, azzal, hogy ténybeli dolgaidat politikai mezőre víve úgy vagy szubjektívvé tehető, ami egyébként képtelenség lenne a fogászatban, mondván, hogy egy helyén való döntésnek a politikai sikra való vitelében úgy lehet téged elmarasztalni, hogy olyan vádakat vágnak a fejedhez, amit egyébként fogásként, asztalosként nem lehetne egész egyszerűen a foglalkozásodból adódóan. Tehát, hogy ezt jól bírod-e? Hát szerintem jól bírom, ezt a politikának ez egy természete, én éppen azért... És a mértéke is egyértelmű, hogy a természetéhez tartozik, hogy mindig hmm. ilyen nagy, nagy mértékű? Azért meg kell mindig küzdeni, meg nyilván van olyan politikai kultúra, ami racionálisabb, és van ami kevésbé. Az biztos, hogy a magyar politika most nagyon elment egy ilyen szimbolikus irányba, egy gyakorlatilag nem létező ügyekről van mondjuk nemzeti konzultáció. Egészen elképesztő módon, igen. És, és közben, közben nem létett, hogy az Árnyékboxolásnak ilyen magas iskolája máshol igen. nincsen. És akkor konkrétum, hogy ne veszünk el. Egy betelefonáló ebben a bizonyos Zugló TV műsorban arról beszélt, hogy Pilangó Park, amiről mi beszéltünk, igen. sajnálatát fejezte ki, és az iránt érdeklődött, hogy nem ebben a formában, mert ezért, ez nem illet feltétlenül, hogy vajon mikor lehet ismét napirendem? Jövő héten Tegnap ö, volt egy tájékoztató atokról, beruházásokról, ö, amelyeknek a kivitelezését az elkévekező hónapban szeretnénk elindítani. Ez három nagy, nagy projekt, és az összes képviselőt, illetve bizottsági, külső bizottsági tagot is meghívtuk, és ott a tervezők elmondták részletesen a terveket. Ugye a Pinnangó Park vitájában felmerült azt, hogy miért nem látják behatóan a képviselők a döntés előtt a terveket. Ez egy jogos igény, bár egyébként eddig sem. Tehát ez nem volt gyakorlat eddig, hogy ezeket a terveket részletesen elbeszéltük, de a sertőpart Park felújításának a második szakaszát a is Sportpálya további fejlesztésével. Szerintesen el tudtuk, hogy mi akkor ügyéves és, és uh, a korábbi pratisebb csináltuk. Most uh, eljönjünk el arról, hogy vannak kész szervei, rányásul még pénz is van rá, tehát um, valahol az ilyen nagyon a fő, hogy nincsen szervek. El kell, hogy mert helyi problémát kell megoldani. Frankfort girl's got pretty faces Go, go, go, Go special, go Blow, let's blow Frankfort special's got a special way to go Whoa, whoa, whoa Now when we get to our headquarters Go, go, go, We'll be good boys and follow orders Go, go, go, Don't take girls from one another No, no, no, no They'll treat us sailor like a brother Go, go, go singing on the long flat track. Lickety -clack, Lickety -clack. Wallet busting the blow and stack. Lickety -clack, Lickety -clack. Towns and villages flying by. Fly by flying by don't you cry? We soon get another GR Come on, train and get to lay it out. Yeah, yeah, yeah, yeah. Well, one more day we gotta sweat out. Yeah, yeah, yeah, yeah. Frantic Frauleins at the station. We're yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ready for a celebration. Yeah, yeah. Train and get to letter. Go, go, go, go. Uh, One more day we gotta sweat out. Go, go, go, go. Our frantic throngs at the station. Go, go, go. They're ready for a celebration. Go. I I earned every line So wear it like a royal crown And you get old and gray, It's the cost of living Everyone pays It's the cost of living Everyone pays. Egy kettő, kérek egy telefont, hogy hallanak. -e. Ne internetes telefonálót telefonáljon. Tehát ne internetes hallgató. Igyekszem magamat visszahozni oda, ahol egyébként voltam, mert az, hogy hangulatilag, indulatban ez hova jutatott el, azt inkább nem osztanám meg önökkel. Vannak, ami együtt jár a kicsiséggel, és van, ami nem. Van, ami belefél a méltányosságba, és valami méltatlan. 061489 Jó reggelt! Türel, türel, türe türe türe türe türe türe türe ő nem interneten hallgat. Én. Nem, nem, nem. Én, én telepmáltam az előtt, hogy abszolút hallhatom. volt. Jó, jó tette, minden. köszönöm szépen. Halló. Jó, halló. Hallani? Köszönöm. Igyekszem nem olyan módon reagálni erre, mint hogy korábban reagálta, miközben semmi különbség nincs. 9 és fél tíz között minden esetre szeretnék majd az ügyben hallgatni önöktől telefonokat, hogy egyébként arra kérem önöket, hogy ne telefonáljanak többet. Köszönöm. Kiderült, nem halt meg a beteg. Még egyszer mondom, köszönöm. Itt ráadásul rá, úgy van, hogy a telefonok behangzanak, amit szintén majd előúton lehet, hogy változtatni kéne, szeretném, ha nem telefonálnának ez ügyben. 9 és fél 10 között, majd arra kérem önöket, hogy az ügyben telefonáljanak, hogy egyébként adás kimaradások. Tehát úgy, hogy valaki beszél, de van 5-10 másodperc, ami kimarad, majd erre térjünk vissza, de nem most. Most fel fogom hívni Bácskai És közben nagyon mélyeket lélegzem. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Mutatnék önnek valamit, aztán kitérnénk rá, jó? Szerintem ön ezt ismeri, meg hiszen ön mondta. Mehet? Az Aszódi és Máv lakótelepen nem csak a közirágítás kifizetésével e, vannak e, problémák, hanem a csatornahálózata, a vízhálózat, tehát a közműhálózatnak a... Ezekről is, a, már ezekről is beszéltünk. El. Ott már előrébb tartunk, hiszen ott sikerült a mávot, mint Hajdani működtetőt és tulajdonost, sikerült a fővárost is bevonni ebbe a munkába, és természetesen a kerület is áldoz ennek a ezeknek a problémák a megoldásán. Most a közvilágítás került terítékre, a közvilágításnál az mindenképpen bizonyos, hogy mindenkori törvények. tehát a 90-es évekbeli állapotnak megfelelően, a közvilágítás e, ellátása mint feladat, és a, annak az ára az fővárosi e, feladat, tehát az nem fordulhat elő, hogy az ott lakók fizessenek a közvilágításért. Ellenben itt ezen a lakótelepen előfordul, tehát valóban e, a... Ha az adatok helyesek, a kollégáim hogy... Ez a Máv miatt van, tehát hogy mivel korábban ez Máv fennhatású hát volt. A Máv lakótelepen a Máv miatt, az Asszodi lakótelepen meg az akkori tanács uh -huh. miatt van. Hogyha most közvetlen felelősöket keresünk, <coughs> több mint két évtized elmúltával, minden esetre az megállapítható. hogy az ott élőknek nem kell fizetni, és nem is fizethetnek. Tehát amit most mi megtettünk, és amit most több most fizetik. Tudnak, Egyébként, vagy fizették? Ennek a tisztázása is folyik. Uh -huh. Minden esetre azt most meg tudjuk állapítani, és ezért a személyes felelősséget is vállalom, hogy amit kifizettek, és bizonyíthatóan ők fizettek, azt ki fogjuk fizetni a számokra. Amit most fizetnek, azt is kifizetünk. Tehát az nem fordult elő, hogy nekik kell fizetni a közvilágításért. Ez biztosan így lesz. A nehezebb az a jövő. Hiszen a főváros nem veszi át, a fővárosnak a szakcége, a BDK, Kft. nem veszi át ezt a hálózatot ebben az állapotban, tehát meg kell találnunk azokat a résztvevőket, akik az új hálózat kiépítésében részt vállalnak, magyarul fizetnek ebbe bele. Hogyha nem találunk ehhez partnereket, úgyis mint a főváros, úgyis mint a MÁV, hasonlóan a közműve, más közművekhez, akkor bizony Ferencvárosnak jelenleg járon 121 millió forintot eh, erre elő kell teremteni a költségvetésből. Hát Ez biztos eh, tudják a, a gyakorlott nézők, és akik eh, gyakran eh, figyelik a műsorunkat, hogy 121 millió forint az nagyon eh, nagy összeg egy ilyen költségvetésből, mint a miénk, de ahogy szokták ezt mondani, ennek nincs alternatívája, tehát a közvilágításnak az asszodés és már lakótelepen ennek is meg kell újulni, tehát a jövői költségvetésben nekünk ö, valamilyen módon elő kell teremteni erre a pénzt. Miről van szó? Szerintem jó beszélt a polgármester. A, van egy lakótelepünk, úgyis mint MÁV és Aszodi lakótelep, ez két kis lakótelep egymás mellett. Végen a MÁV dolgozók laktak ott, ha most is se van a, a privatizáció időszakában 90-es évek eleje közete. A szabályozás úgy is szokták mondani, nem magyarul, hogy a kiszabályozás úgy történt meg, hogy a közvilágítást tartó oszlopok magánterületre kerültek, és emiatt fizetik a lakók a közvilágítást, ami törvényellenes. Hogyan jöhetett létre ez a szituáció? Hát, elmondtam, a szabályozásnál 91 néhány van. Nem figyeltek oda, gondolom én az is kollégák. És a... Min múlik az, hogy mit hoz a jövő ezügyben? Valakinek a jó indulatán, vagy a szakszerűségén? Hát ezt is elmondta a polgármester, hogy ki kell építeni a közvilágításnak egy új... Én ezt értem, de azt is mondta a polgármester, aki most itt is beszél, Báskai János, hogy ennek a költségét valakinek állnia kéne, és jelen pillanatban nincs hosszú sor. Hát jelenleg nincs, de nyilván fő, fővárosi képviselőként igyektem majd lobbizni, beszéltem már Kocsis Máté, önkormányzati fővárosi tanácsnokkal, és biztatott, hogy főváros szerinte be fog tudni szállni ebbe. Biztos, Évet. most hízelem pár más dolog foglalkoztatott, ezt tudja be a gyengelműségemnek. Ez a szit, ez az, hogy ez ketyeg, azt mióta lehet tudni? Hát... Jó néhány éve. Ami most, ami most van, az minőségileg más, vagy, vagy mi az, ami most van a korábbiakhoz képest? Szerintem föltűnt föl valakinek, hogy a hajók a, az információim az az 50 forint per hó per előfizeté, vagy hát család a közös költségbe, abból, elegük lett talán, hogy azt kell fizetni. Mekkor a ugye, költséget ennyi... jelent ez a lakóknak? Most mondtam, 50 forint per fő, per család per hónap. Már nem per fő, hanem per uh, lakás per hónap közös költségbe pluszba. Ezt mondják Ami a kollégák. fedezi? Tehát ezzel az hát, összeggel... Hát gondolom, mert akkor az a... el... Nézd, én egy könnyelmi fráter vagyok, de nem mindenki az, aki megnézi a villanyszámláját, ami most már rezsi, meg minden, de nem szeretnék olyan mondatokat mondani, most a hangulatom okán, amit egyébként nem mondanék, az, hogy erre is költenek ők, az ez külön fel van tüntetve? Hát ez jó kérdés. Nem, tudom, nem láttam még ilyen, ilyen villanyszámlát, Val, Jó, meg kéne ismerkedni e, egy ilyen villanyszámlával, és meg kéne ismerkedni valakivel, aki ezek után, e, ugye a kérdés az, hogy XY állampolgár, aki lehet férfi vagy nő, bocsánat, nő vagy férfi, tisztában van-e azzal, hogy fedez valamit, amit ő egyébként nem tudja, hogy fedez, és egyébként nincs is döntési helyzet elé állítva, mert el van döntve nélküle. Hát el van döntve nélküle, de szerintem sokkal értemesebb arról beszélni, hogy hogy szüntetjük meg ezt az állapotot, magyarul hogy lesz új közmű Hány állatot? éve van ez a mostani helyzet, hogy ő fizeti ezt 50 forinttal havonta? Hát gondolom a 90-es évek elejé óta, tehát azóta, amióta a kiszabályozás, hogy így mondjam meg Igen. Hány embert érint ez? Cirka 3000 ebből adódóan még nem vonultak föl az emberek a Bakácstéren. Nem. Jó, nem, ez nem, nem, nem, ez nem, jó, tehát hogy, hogy, hogy tehát ez így, mert csak hangulatuk kérdése, hogy egyébként, egyébként 50 forint is elegendő lett, mert ugye az a kérdés, hogy őket megkérdezték-e ez ügyben, hogy ők ezt vállalják-e. De hogy én kiveszem, ez a történet, ez nem így alakult, hanem jobb hiány, és miután talán a mértékét tekintve nem akkora, hogy ez szembeszökő lenne, ennek következtében ez a tűrés tartományában marad, de hogyha én jól érzékelem, amit mond, és jól ismerem önt, akkor ön se gondolja azt, hogy ennek százezer évig így kell még lennie. Hát olyannyira nem, hogy a nagyobb tételben már cselekedtünk az elmúlt néhány évben, azt szóval nem akarok se nyolc évezni, se húsz évezni, se sem mennyit. Ugye a közmű beszélünk, talán ez az utolsó a sorban, hiszen a a vízórák, tehát a vízművekkel, uh, a megállapodás, a csatornázási művekkel, a megállapodás hogy sokkal súlyosabb összegekről van. Mert szorítan. ugye ezt az egész területet ez így berendezni kellett, ez nem csak az hát elektromos való ellátásra vonatkozott. Hát olyannyira nem, hogy a vízdiakban ez 170%-ot jelentett annó, Tehát 70%-ra fizettek többet vízsatorna díjat, mint más magyar állampolgárt. Tehát azért ott az már zsebben nyúlós történet volt, azon már úgy néz ki, hogy túl vagyunk, ö, és ö, hát maradt a végére a, a világítás, ami hát ekkora tétel, fő, per, vagy hát per lakás, per hó. De ez elvi kérdés, tehát, hogy ha nem nekik kell fizetni, akkor ne ők és nem is fogják. Tehát, te, te, ja, e, elébe nézzünk e annak, Igen. ami ugye amerikai filmeken szokott lenni, de az életünk bizonyos szempontból amerikai film, néha örülünk neki, néha nem, néha szeretnék, ha minden amerikai film lenne. Hogy mi lesz akkor, hogyha ebben változás lesz, és X-Filon, aki nő vagy férfi, egyszer csak azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, akkor visszamenőleg én szeretném megkapni azt a pénzt, amit én egyébként erre kifizettem, mondván semmi sem se változott. Hogyha egyébként nekem ezt eddig nem kellett volna fizetnem, akkor ki az, akihez fordulhatnék az ügyben, de, hogy kapjam vissza az eddig befizetett pénzemet? Ez is múlt idő, azt is mondta a polgármester, hogy önkormányzat ezt ki fogja fizetni, aztán, hogy talál -e ehhez is partnert a múlt kifizetésére, de... Biztos, annyira el vagyok ragadtatva a felvételt, hogy inkább mindent kétszer hallok, de nem kívánnám önnek azt a fél órát, amin túl vagyok, vagy 10 percet se. Jó, tehát a, a felvételen a TV beszélgetésben, a 9.TV Szerenfáros televíziójában elhangzott beszélgetésben, a bejátszásban is, hogy természetes, hogy ezt is ki fogjuk fizetni, aztán ezt is majd meg tudjuk osztani, de ez nem egy akkora tétel az emlékeim szerint, tehát 100 forintos nagyság tétel, 100 ö, nagyság, ebben lehet, ehhez nem biztos, hogy keresünk partnereket. Azt kérdezem öntő, hogy hányszor jelezték ezt a problémát önnek? Hát néhányszor, többször a kollégáim folyamatosan egyeztetnek. Ennek a, egy rendezése mióta, ennek a rendezése mióta folyik? Miközben hát, számolva. van A ellenzékeny szerintén három 4 négy éve érkezett az első jelzés. Gyakorlatilag az, ami volt. most be fog majd következni, abban azt kérdezem, mint ellenzéki önkormányzati képviselő, Igen. hogy mi tartott ennyi ideig Bácskai úr? Hát az, hogy nehéz partnert találni, és az a 120 millió, ami jelenlegi áron szükségeltetik az új hálózat kiépítéséhez, ez csak úgy nem tervezhető. A és most már megvan? Éve. Hát nincs meg, de uh, mivel a régi hálózat sok, sok éves, tehát még azt sem tudom megmondani, hogy hány éves, mert minimum uh, 25 éves, de lehet, hogy már 50, az, hogy melyik pillanatban adja meg magát, az már csak uh, szerencse és uh, egyébként tehát ö, legkésőbb a jövővő költségletésbe ezt be kell állítani. Sok minden másnak a rovására, de ö, világi, közvilágítás nélkül nem maradhat egy lapótelep, tehát szerintem ö, ilyen értelemben sűrgősével. Ezt a kérdést egyébként ezek szerint feltehettem volna fél évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt is? Hát igen, nagyjából. mondom, én a három, három és fél évre emlékszem, amikor ez elkezdődött, de akkor... Úgy ítélték meg, hogy a hálózat állapot az megfelelő. Uh, idén valamikor évelején volt egy olyan üzemzavar, ami nagyjából egymillió forintba került az elhárítás, és akkor jelezték, hogy ennek a felesen trép, ha mered bármit. Jó, kövessük, kövessük ezt a történetet egészen addig, amíg meg nem oldódik, legyen happy end. Rende. Végezetül, de nem utolsó sorban, elnézést, hogy később kezdtünk, hogy... Óhajt-e kommentárt fűzni az alábbi szöveghez? Azt mondja Reflektor blog, ez a cikk nem véleményformában jelent volna meg, ha leadásig sikerül elérnünk a kerületi szocialistákat. A megjelenés után nem sokkal azonban visszahívott minket Pál Tibor. Az MSZP falaza Fideszes Mutyinak a Ferencvárosban 2017. október 6-a Szénhídra írása. A végén pedig tálos lőrinc van írva, hogy ő egyébként színhidra elva sem, ezt nem tudom megítélni. Itt a frissítésnél szerepel ez a név. Még egyszer, ez a cikk nem vélemény formában jelent volna meg, ha leadásig sikerül elérnünk a kerületi szocialistákat, már 9. élet. A megjelés után nem sokkal azonban visszaívott minket Pál Tibor, aki megerősítette, hogy tartózkodtak a szavazáson, ennek indokáló pedig azt jelölte meg, hogy ki akarnak maradni ebből a kutyakomédiából. Ez idézőjelben, tehát ez szó szerint idézett. Továbbá értetlenségét fejezte ki, hogy az érintettek miért szólaltak fel az ülésen, illetve hogy Baranyi Krisztina még meg sem jelent, a hírtévé már idézett cikke Aradon koszorúzott. Éppen arra a kérdésre, hogy van-e összefüggés a szavazatuk és a között, hogy Baranyi Krisztina feltárta a sajtónak, hogy a keleti parkolási botrányokat és a 444.hu megírta, ez időnként teljesen értelmetlen szöveg, és nem abból adód, hogy kimarad az adás, hanem ez van ideírva, hogy a szocialisták rendre tartózkodnak, vagy nem vesznek részt a parkolási rendszert érintő szavazásokon, pedig azt válaszolt, hogy azok, akik a a azok a cikkek, idézem, fél információk félre értelmezését alapulnak. Zárva, tovább hogy erről Baranyi Krisztinát kérdezzük. Tálos Lőrinc, óhajt ehhez kommentárt fűzni. Hát néz ez megerősítheti azt, hogy a politika színes világa a, hova tud ö, vezetni. Az, hogy valaki tartózkodik, az lámlám lám ennyi mindent jelentett. Lehet, hogy nem akar részt venni, lehet, hogy ez a véleménye is egyben a politikai véleménye, főleg mikor politikai döntésről van szó. Zajlik a kampány, itt az ellenzéki pártok is küzdenek azzal amivel és azzal akivel, ennek az egyik felvonását láthatjuk ebben. Sajnálatos módon szokás szerint ugye véleményekről beszélünk, tehát nem magukról a dolgokról, nem bizonyított tényekről, hanem ki mit mondott a miének a véleményéről, ahova szemben. Köszönöm szépen a rendelkezésre, és sajnálom, hogy csúszva, csúszva kezdtünk, és hogy némileg ez hangulatilag bevonta a fialát, hogy nem úgy kérdezett, nem úgy korábban nem. szokott. Viszont hallásra Viszont hallás. A műsort a Ferenc. pounding of hooves I love engines that roar I love the wild music of waves on the shore And the spiral perfection of a hawk when it soars I love my sweet woman Húlyás lesz, Felkonferral majd a hétfői műsort, mert hétfőn nem leszek. Azt kérdezem önöktől, egyrészt bármi helyet hozzászólhatnak. Most is azt szeretném megkérdezni, hogy nem úgy, mint ma, amikor nem adás, kimaradás volt, megállt, más Van-e olyan, mint ami korábban volt, hogy vannak egy szól a műsor, de vannak benne 5-10 másodperces kimaradások. Erre is szeretnék választ kapni. Elhalkulások, tehát nem a mai nap. Amikor valaki beszél, aztán nem azért, mert ő abba hagyja, hanem a közvetítésből kimarad pár másodperc. Erre legyenek szívesek válaszolni. Egyszerűen nem szoktam hallgatni magamat és csinálni a műsort. 061 489099 és 0630 6771161 Jó Minden nap vannak kémathatások. Hány? 6 8 És olyan kimaradások vannak, hogy például azt mondja, hogy az ablakot kinyitottam, utána 6-10-szer elismétli. Azt kérdezem Öntől, hogy ez egy órán belül hányszor van? Tehát ez a, ez a szám, vagy mennyi időn belül tapasztalja ezt? Értem. Egy órán belül háromszor, négyszer. És ez nem, egy... ez nem egy mai tapasztalat? Nem, nem, nem. Köszönöm szépen. Bármilyen ügyben telefonálhatnak. Jó reggelt. Jó reggelt. Megerősítem az előző telefonálót, ugyanez a tapasztalatom. Köszönöm szépen. Ha lesz négy ilyen telefon, akkor további telefon nem kell, mert ez egyértelmű. Tehát ez ilyen országos eső. Null Hét, Egy, Egy, Hat jó reggelt kívánok szintén szeretném megerősíteni az előttem szólókat. Köszönöm szépen. Hello? Még egy telefon ezűbben, mert erre aztán már ennél jobban ráérősíteni nem érdemes. Jó reggelt. Jó reggelt, én is elmondanám, és még egy, hogy egy végrejtel a jellett van. Már. Tehát... Ez ugyanaz, de ezt mondták már Péter, köszönöm. Jó, köszönöm. A többi rám tartozik. Könnyen előfordulhat, hogy a rádióval való egyeztetés után teljesen magamtól ismét elemcserét hirdetek. Nagyon halkan azt szeretném önöknek elmondani, hogy visszatért az a régi fialaki volt, akkor is, hogyha nem pont ugyanazon a hangon beszélek. Az, hogy én minden nap felkelek fél öttkor azért... Hogy egyrészt összeszedjem magamat, mert azért az, hogy az ember ide jön, higgyék el, az a legkevésbé az öltözéke mert látszik, ha pogányádámot megkérdeznék, hogy én hogy vagyok felöltözve, borzasztóan vagyok felöltözve, azzal foglalkozom a legkevésbé. De én ide 7 órakor úgy jövök, vagy legalábbis a szándékom az, hogy olyan összefogott legyek, ami egyébként a témákra való koncentrálás hadd ne soroljam el, hogy mi minden kell egy kejfejjeltség készítéséhez, ami után az ember azt mondja, hogy a rádióműsor. Ami amihez persze az is kell, hogy 60 éves múltán az ember a szellemi képességeit még olyannak ítélje, amivel érdemes mások elő tárni azt, amit gondol a világról. A light, slow, yeah. Maga az életem nem sokat változott, valójában keyfejáncsi életet folytatok, azzal az óriási különbséggel, hogy március óta el tudom képzelni az életemet rádiózás nélkül. It's your, yeah. Nagyjából akkor meglátom magamat Indiában. Ausztráliában, Új-Zélandon. Biztos, hogy nem leszek az ATV, a Hír TV és, és rádió tévés fix vendége. Köszönöm szépen, Nem. És még egyszer nem adom a fejemet arra, hogy rádiót keressek. Hála és köszönet a civil rádiónak a befogadásért. No more. Hasonlatot pedig azért nem szeretnék mondani, mert nem szeretném, ha szerintelennek látnának, ezért nem mondok semmi ilyesmit. Tehát amikor az ember eljön ide, és csak azt a történetet tudom önöknek elmesélni, ami még az előző rádióban történt, amikor felhívtam Varjó Lászlót, és azt mondtam, hogy ne haragudjon, de a beszélgetésünk nem fog létrejön, mert a rádió nem szól, mire Varjú László azt mondta, hogy nem baj, majd legközelebb, mire elkezdtem bele ordítani, hogy miért, hogy legközelebb mondtam neki. Én emiatt keltem fel fél ötkor, ugye fél ötkor kerek már nem tudom hány éve. Ez, amit ma lefolytathattunk volna beszélgetést, ezt nem lehet lefolytatni egy hét múlva, két hét múlva. szegény Varjú László csak magyarázkozott, mondta, hogy és ne arra, nem akartam megbántani. Nézzék, én nem tudom megítélni, milyen a rádió Van róla véleményem, de azt nem fogom önökkel megosztani, mert ez nem az én tisztem. De az, hogy ezt olyan kurva, kibaszott lelkesedéssel csinálom, amilyen kibaszott lelkesedéssel nem sok dolgot csinálok még az életemben, az tuti. Ezzel együtt is lehetséges, hogy tök szar. De az a lelkesedés, ami bennem a műsoram iránt van, az azt a fiala Jánost idézi, aki korban már soha nem fog visszajönni. És ha megengednek még egy nagyon fellengzős mondatot, csak és kizárólag a jobbító szándék van bennem. Akkor is egyébként, ha szart keverek az önök véleménye szerint. Szerintem akkor ugyanis nem szart keverek, hanem próbálok valamit tisztázni. Keressenek még egy olyan rádióműsor, amely egyébként önkormányzati támogatással fordul kvázi a megbízójával a szembe, miközben nem szembefordul vele, hanem egy olyan problémát próbál vele tisztázni, ami egyáltalán nem egyértelmű, hogy nem a megrendelő, nem hozza abba a helyzetbe a megrendelőt, vagy megbízót, vagy a másik felet, hogy azt mondja, hogy fiatal úr, igaza van, és akkor én azt mondom, hogy oké, rendben van, akkor ezen változtatni kell. Miközben önök azt mondják, hogy kise látszava a fidesség. Keressenek még egy rádiószan. És ha kerestek és találtak, akkor mondják meg. És még egyszer mondom, lesz elemcsere. Én egy berepülő pilóta vagyok. Már elég régóta. Az a repülőgépek, amelyekkel repülök, azokkal bármilyen technikai gebasz bekövetkezhet. De az nem fér bele, hogy a propeller forgassam. Tehát az nem megy. Ahhoz nem vagyok elég James Bond. Kilenc óra múlott hét perccel, rövidesen felkonferálom a hétfői műsort, és elmondom, hogy mi lesz benne. Fél tízkor felhívom a Gergelyt. Most kilenc óra nyolc perc van, bármiről beszélgethetünk. 061489, 0999 és 0636716 együttműködve változatlan szakadozik az én fejemben a saját hangom, de reménykedjünk abba, hogy ez a adásban nincs így. Ne hagyjanak magamra, jó? Ne, nem kell a hangzatos mondatokat sem mondani, beszélgessünk bármiről. Tehát nem... Jó reggelt! Csúnyán beszélsz, soros ügynök. Én azt hiszem, hogy őt megkértem arra, hogy ne telefonáljon, de hogyha nem kértem meg, akkor most megkérem. Annyit körülbelül, mint amennyit itt most elmondott. Tehát én azt gondolom, hogyha önnek egyszer lesz hasonló problémája, mint nekem, is olyan építő jellegel fognak hogy önhöz fordulni, mint hogy ön tette, soha többet nem fog így telefonálni. Jó reggelt. Jó reggöd, úr! Nem gondolja, hogy az ő rádióját műsorai szándékosan zavarják? <laughs> Ne, Régen nem volt, az, ez nem volt a reggeli számban, nem volt ne, egy problémát ne, a figyelj. Nem, figyeljön! A kún, kútól hozta magával ezeket az elhalkulásokat, ne, ne. ott is zavartak. higgyel, hogy ez, a, ez, ez egy, egy Nobel-díjjal felérne, de nem gondolom saját magamat ilyen jelentősnek, és higgyel, hogy nem nevettem volna el, hogyha tényleg nem gondolnám úgy, hogy mondom. Nem gondolom, nem. Azt gondolom, Régen, hogy... Sokan gondolják ezt még, Lehetséges, lehetséges, lehetséges nagyrabecsülés, ez tényleg ez, ez kitüntető ebben az országban, de komolyan gondolnám, akkor azonnal elmehetnék. Nem a pszichiáteremhez, akit szintén azt gondolják, hogy én hülye vagyok, a nem erre való, de akkor tényleg elmehetnék egy ideggyógyászhoz. Nem gondolom. És még egy, szóval el, hogy ahogy most én a typo negatívot hallgatom, az pontosan az az érzés, mint ahogy én 18 éves koromban beültem a száguldás a Semmibe című amerikai filmre, és azt mondtam, hogy fú. Megírtam, csak magamat tudom ismételni, ott laktam, a Fürsándor utcára nézett az ablakom, a Dunamoziban éjszakai előadás volt, és adtak valamilyen, nem tudom milyen filmet, ahol keféltek, meg mentek gyorsan motorral. Csak az emberek be, az egy zsákutca volt, tehát ki kellett belőle menni a budai nagyantal utca felé, nem kimenni a körútra, És ott az emberek beszálltak a Trabantba, vardburra, négyesbe kapcsoltak, és eljátszották, hogy egy Harley Davidsonon ülnek, és, önök a, és ők a Peter Fonda. Mond az valamit önöknek, hogy én Péter Fonda vagyok, vagy Péter Fonda vagyok a 70-es évekből, de körbe rögnének. Ez a múmia visszatér. Én és akkor meghallgatok embereket, akik csapatban dolgoznak, és azt mondom, hogy nem, azt se. És akkor azt mondaná az Isten, mondjad meg, fiam, mit akarsz te, tulajdonképpen? This is Peter This is Johnny Kenny We just wanted to take a minute to thank és 0 hét egy egy hat egy bármilyen témában. Mit akar az adáshibával kapcsolatban hozzászólni? A következőt, hogy arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha megkérdezni a kedves hallgatóit, ha egyetért veled, hogy hallgatják a civil rádiót napközben, mert én csak fönt hallgatom. Nem akarom megkérdezni őket erről. Én most a civil rádió vagyok maga. Ha engem hallgatnak, a civil rádiót hallgatják. Ha rajtam múlna, hallgatnák egész nap. Én a Civil Rádióval ma, 2017, október 13-án, pénteken, tízes skálán, tízesre válok azonosságot. Ha senki nem hallgatja önök közül napközben a Civil Rádiót, és azt kérdezik, hogy mi a véleményem, azt mondom, sajnálom. Jó reggel. Jó reggel, kívánok. Reggel a Naras és Tibor beszélgetés közben volt egy olyan kitérője, hogy tegnap látta a Fábli Aranyasi beszélgetést. Igen. És, hogy... Igen. Igen. Igen. És, és erről van véleménye. Én is láttam azt a beszélgetést, és engem nagyon érdekelne, hogy miteni sose voltam megfordultam. Nem, nem voltak kormányőrök a bemondóknál, tehát mindaz, ami le volt írva, meg ahogy a Hás Istvánról beszélt, mint hajdan volt BMS-ről a fábri. Én úgy emléktem emlékszem, a rádiósok beszédeiről, mert hogy nem voltam soha rádiós, hogy a Hás az egy, az egy Szeretett elnök volt, vagy egy tisztelt, vagy egy itt, itt nem arról van szó, volt egy olyan múltja, ami volt neki. Akkor, amikor én ott dolgoztam, inneben nem is voltam tisztában, később tisztában lettem vele. Azt tudom önnek mondani, hogy a Fábrisóban arról a rádióról olyan kiragadott elemek voltak, amelyek egyrészt nem jellemezték az akkori rádiót, másrészt tényleg nem voltak igazak. Aranyosi Péter pedig az én szememben egy elég nagy darab senki. Karinti gyűrűvel ide és Karinti gyűrűvel oda. Ugyanezt a Fábriról nem mondanám el. Ő egy jelentős valaki. Akkor is egyébként, hogyha tendenciózusan vagy nem tendenciózusan rosszul emlékszik. Én komolyan mondom, néztem azt a beszélgetést, hogy hányszor hívták össze a párbizottságot már nem tudom mikor, a 90-es években, hogy ne buzizzanak meg, ne beszéljenek, hogy és ott az államtitkárok hogyan csapdosták aztán a térdüket, amikor a boncgézát hallgatták. Mindez egy olyan világban, amiben ugye felidézte a Fábri, hogy amikor felhívja valaki, vagy ő maga, hogy Gál Völgyi Jánost, hogy akkor azt mondja a Gál Völgyi János, hogy nem ismerek olyat, hogy Fábri. Borzasztó. Emlékezzenek arra, amikor én felhívtam Vágó Istvánt, és megkérdeztem tőle, hogy Fiala János vagyok. Folytassam? Azt mondta ne. Borzasztó. Az én rádiómiusorom semmiről másról nem szól, mint hogy beszéljünk egymással, hogy beszélgessünk egymással, miközben a hétköznapi életem nem pont ilyen. <tos> Jó, halló. Mondom, halló. Utoljára mondom, halló. Viszont hallaszok. <tos> Energia fölösleg levezetésére, typó negatív, az nagyon. Mint amikor a kabaréban ott áll a Michael York és a Liza Minelli, a aluljáróban is megy föl a, föl a vonat és ordítanak. So... Van például a film, ami nem ment ki, miközben mindig csak bejön az a kabaré. Ma 2017. október 13-a Péntek van 3 perc elmúlott, negyed 4.10. Nagyjából 10 perc szóval vagy 12 perc szóva felé van golyás Gergely Addig bármiről. Jó reggelt. Jó reggelt, Ken. Még az adás említett, hogy a Duma Színházból is gyorsan kijött. Annak mi volt az Alapvetően nem éreztem magam jól fizikailag. Itt tapasztalatja náthás vagyok. Meg... Ezt most nem hallgatnám. Meg tudom mondani igazán őszintén, hogy miért jöttem el, és akkor csak egy részéről beszélek, ami publikus. Azért jöttem el, mert azt hittem a Duma Színházban... Nézzék, én a stand-upról azt gondolom, hogy az valami aktuális témában előadott rögtönzés. És kiderült, hogy én egy színházba mentem, ahol valószínűleg van egy előadás, amit nem tudom, x-szer előadnak, és semmilyen vódó nem kapcsolódik a hétköznapokhoz, hogy most éppen péntek vagy csütörtök van, kitört a világháború, vagy szakított velem a honpola. És én ebben a formában a Numera című előadásra nem lettem volna kíváncsi, ha tudtam volna, hogy ez lesz. Én egyébként vendég voltam, egy nagyon kedves párnak a vendége. És hogy mi történik, csak ott szembesültem vele, és hát nem nagyon találtam a helyem, és igyekeztem akkor távozni, amikor egyébként valakit megkértek, hogy menjen fel a színpadra, tehát próbáltam észrevétlenül távozni, a sikerült örülök neki, ha nem sajnálom. Látják, hogy mennyire figyelnek önök, és én bármit mondok, azzal kapcsolatban nekem válaszolnom kell önöknek, ha már egyébként valamit mondtam róla. Köszönöm az érdeklődését! az 14890999 és 036771161. Úgy az <Sessz> <Sessz> azért is mondtam azt, hogy ha csak nem győz az ellenzék, ez a, ez a sorozat ez áprilisban véget kell, hogy el, mert ilyen módon két végé végetni a gyertyát már nincs energia menni tovább. És hát a környezetemre is gondolnom kéne. Akiket elvonom, akitől elvonom magamat arra való hivatkozással, hogy a műsorom ezt kívánja, hogy a fittségen és a szellemi topollevés, vagy relatív topollevés azt kívánja, hogy, és akkor a mondatod a másik, hogy ne a másikat kibeszélnem, nem folytatom, ezek nem áldozatok. Ezek mind olyan döntések, amelyeket én hozok, és a másik fél vagy elszenvedi, vagy felmond. Mármint, hogy nekem. Azzal együtt, hogy soha többet őket nem mondok, mint amit a lányomnak mondtam, amikor megkérdezte, hogy szeretem és azt mondtam, hogy legalább annyira, mint a műsoromat. Akiket szeretek, akiket szeretek, nincsenek sokan, őket a műsoromnál jobban szeretem. Bár anyámmal hosszan vívtam és meghalt, anyám is ebbe a körbe tartozik. Egy neilés Ez már volt. most csináljuk meg a hétfőt. Jó reggelt kívánok ma a 2017, október 16-a hétfő van, Gális lehet napja. Én szólok, ha minden igaz, de közben nem vagyok a stúdióban, távolítem el tüntetek, majd olyan isört hallanak, ami felvételről megy. 7 és 8 óra között két felvételben reménykedem, hogy le tud menni ebben a sorrendben. Az a beszélgetés, amelyet pinteken folytattam Navarasis Tiborral, Fél nyolc és nyolc között, és az a másik beszélgetés, amely Gulyás gergely készült fél tíz és tíz között. Most már csak abban kell reménykednem, hogy ez a másik beszélgetés, ez létre is jött, hiszen én, amikor most ezt a felkonferálást mondom, még a Gulyás Gergely, ha Gábor mondtam, akkor elnézést, a Gulyás gergelyel való beszélgetés előtt vagyok. Jó reggelt kívánok, ma 2017, október 16-a hétfő van hallgassák meg azt a beszélgetést most 8 és fél 9 között, amit Gyurcsány Ferenccel folytattam az elmúlt hét szerdáján, és a beszélgetés után pedig szabadon hagydom garázdálkodni a szó átvitt értelmében, idézőjelben Pogány Ádámot, aki aztán vagy szöveget rak be fél 9 után, vagy zenét, ahogy ő szeretné. Hát mondanám, hogy jó szórakozás, de nem biztos, hogy szórakozni fognak a kéfejencsé, nem egy varieté Néhány percük van, hogy betelefonáljanak, mert aztán abban reménykedem, hogy Gulyás Gergely felveszi, hogy aztán meg tudjam ismételni. Fél tíz lesz, öt perc múlva ma, 2017, október 13-a van, hét ágra süt a nap. Ezt nem gondoltam volna, mert éjszaka olyan volt, hogy ítéletidő lett volna a fújt a szél, talán még esett is. Sífé. 06 1 4 8 figyelek abba mire. azt szeretném ki hogy előtrett nem nem lesz helye ott. Utána azt meg nem dolgozod, biztos, hogy nem Nem, nincs hova és nincs nem, nem. Nem. Arról volt szó, hogy csinálok valami internetrádió, de ahhoz is társak kell egyedül kevés vagyok hozzá meg az internetrádióknak nagyon alacsony a hallgatottság, az nem bonz. De semmilyen rádió nem mutatott irántam érdeklődést, a civil is úgy fogadott be, hogy én kopogtam. Nem, köszönöm szépen, én ma már ezzel az félig őszfejemmel soha sehova nem fog bekopogtatni. egyenesen az következik, hogyha nem kapok állásajánlatot, én itt a civil rádióban fogom befejezni a földi pályafutásomat, mint rádiós. Hozzátéve, hogy ez is kísérleti műsor, és ki tudja, hogy nem egy utolsó adás. Sem. Egy telefon még belefér, 0148909999 és 0306771161. egy négy és egy először kilenc nulla és egy hat egy másodszor mi a hiét ezen érzékel szette most ezt a tajpo negatívos miközben este a sting koncertem egyek a stingnek sajnos nincsenek ilyen számai talán a polisznak vannak Nullehat és négy senki többet Annyi baj, semmi volt, ne, ne kérjen bocsánatom, visszajutok. Vissza vissza. Krisztának annyit üzenek, hogy Shagá telefonál. Shagá telefonál ez a Kriszta érti. Töki tök jó az a kapcsolata, ahol az ember így kódoltan tud beszélni. Egyébként azért mondom, hogy Shagá telefonált, mert konkrétan ez jelent meg a telefonomon és így van beazonosítva. Fiala János vagyok. Lehet? Lehet? Megnéztelek a tévében. Örvendek. De miatt külön felkeltem fél ötkor, mert előbb regisztrálnom is kellett ott az RTL klubban, meg egyebek, igyekeztem felkészültnek lenni, amikor veled beszélgetek, nem csak ennek okán, hanem másnak okán is. Azt egyébként, hogy mondjuk csütörtökön, este Gulyás Gergei és Tóth Bertalan vitatkoznak egymással, már ez vitának lehet nevezni, azt valahonnan előtte lehetett tudni? Hogyne, természetesen hosszú története van a Mit a kialakulásának, mert Molnárt volt MSZ képviselő, írt egy levelet Rogán antalnak, és nekem, hogy velünk szeretne vitázni, és én erre válaszoltam neki azt, hogy bizottsági elnökként, német szilárd bizottsági elnök áll rendelkezésére, és hogyha gondolja, akkor a frakcióvezető, éve a frakcióvezető építára én is készen állok. A hangod az nagyjából az állapotodat mutatja? náthás vagyok. Én is az vagyok, de kicsit úgy is tűnik, mintha az elem az már úgy a pirosba lenne. Ja nem, amúgy jól vagyok. Köszönöm. Jól bírod ezt a leterheltséget, amit egyébként én próbálok a Facebookon követni, amerikai szenátorok itt, ott, amúgy sajtó, ez jól megy? Nem terhel meg különösebben, vagy legalábbis nem érzem úgy hétvégén, hogy nem? <gül> ne tudnék már ne. Oké, okay, rendben van. Te hány éves, hogy? 36. Oké, okay, rendben van, At akkor még azért a gyári garancia még tart. Az étkezést kell ott óvatosan beosztani, este keveset enni, ezt be kell tartani. Megyek? Igen, igen, ezt is gyakorlatból tudom mondani. E hogy ugye az a vita az létre is jött. Azt kérdezem, hogy a kérdésben az is benne volt, hogy a nép egyszerű gyereke, mint én, az például tudhassa-e azt jóval előtte, hogy neki az ATV-n, vagy az RTL klubra kell tekernie, mert aznap este, valamikor korábban, vagy éjszaka lesz egy ilyen műsor? Nem akarom áthárítani a felelősséget, de a sajtó részéről állandó kritikaként jelenik meg, hogy nincs elég politikai vita. Ezután, hogyha a legnagyobb ellenzék és a kormánypárti frakció vezetője vitát vállal, és az, ennek az időpontja az múlt hét péntektől, de legkésőbb ezen a héten hétfőtől az időpont is egyértelmű volt. De akkor az eszköze a tévének van meg arra, hogy ezt teljesítse? nem egyetartozom, csak azt kérdezem, hogy ezt szerintem jól tapasztaltam, vagy talán jól tapasztaltam, hogy az ezzel kapcsolatos hírvel is, vagy legalábbis az hozzám nem jutott el. Hozzátéve, hogy őszintén remélem, hogy majd aztán más is rá megy az RTL klubra, mert egyébként ugye arról volt, szó, hogy nagyjából százezres nézője van Balógyögynek ennek a késő esti műsornak. Én azt gondolom, hogy egy ilyen vitát érdemes többeknek megnézni. Ebből a két vitával egyébként ki a viták hosszú sora? Tudjuk, pillanatnyilag nem tudok tervezett vitáról. Azt kérdezem tőled, hogy a csatornák kiválasztása, mert én arra jól emlékszem, hogy ennek a beszélgetésnek, ami egyéb iránt jött létre, annak az eredeti helye, vagy legalábbis én úgy emlékszem, mintha az Echo TV lett volna megjelölve, vagy én rosszul emlékszem erre? Nem, jól emlékszel. Tehát szerintem az lett volna helyes megoldás minden szempontból, hogyha az egyik tévé vita az az ATV n volt, ami nyilván egy baloldalhoz közelebb álló tévé, akkor a másik vita pedig mondjuk az Eko tévén van. De már a, az RTL is ügyes volt ebben, meg talán a Magyar Szocialista Párt is, és én ebből nem <gül> csináltam elvégértést, úgyhogy amikor hívtak oda, hogy ők megszervezik, és látszott, hogy ebbe a másik filmel bele is ment, akkor én úgy mondtam, hogy nekem ez is megfelel. Azt kérdezem tőled, ha egy kicsit el tudsz lépni tehát, ugye az ember, amikor valamit néz, egy, gyakran előfordul, hogy az ember egy képtárban valamit megnéz közelebbről, és aztán távolabbra meg mert másfajta benyomást kelt. Hülye vagyok akkor, amikor azt mondom, hogy azért ez egy nagyon fura ország, ahol ha politikai viták vannak, azokat úgy kell elosztani két felé, mint ahogy Magyarországon történik, mint ahogy Navras Tibor Tibortól is kérdeztem, sok más mellett fél nyolc és nyolc között. Az az ismétléskor ez nem lesz mérvadó, hogy vajon nem egy közszolgálati csatornán kéne a helye legyen, de mondjuk, ha nem ott van, akkor az evidens, hogy jobboldal, Bal oldal. Miközben egyébként éppen Kolosi Péter nyilatkozott a héten arról, az ismétléskor ez nem lesz mérvadó, hogy az RTL Klub nem egy ellenzéki tévé. Meg kell nézni egy RTL Klub Tehát nem akarok én senkit sem az ellenzékhez tolni, nincsenek ott olyan sokan, ezért van hely, ezért akár tolhatni, tolhatnék is oda bárkit. de azért a, az, hogy az RTL Klub egy erősen kormánykritikus csatorna, ez a reklámadó óta így van. Azelőtt meg nem foglalkozott politikával. Hát látom, lát, lát, mire képes a pénz. De azt kérdezem, ez túl menően, hogy ezen túlmenően, hiszen ilyet már láttunk, a ilyen színeváltozást más orgánumoknál is, csak ebben nem akarok egy régen becsukott, de nem teljesen befejezett fejezetet újra nyitni, hogy két különböző csatornán megy a vita. Ez is szintén a kiegyensúlyozat segjegyében van így. Nem, hogy az ATV-n is az Igen, tehát hogy a kettőt, elosztom kettővel az egy. Az, hogy ebből látszik, hogy azért a kormánykritikus média nem gyenge Magyarországon, hogy keresünk-keresünk tévét, ahol lehetne, és mindig olyan babotlunk, ami kormánykritikus, de nincs ezzel semmi baj, tehát én bizonyos szempontból szívesebben járok kormánykritikus tévébe interjút adni, mint velünk barátságosakban. Jó, hát azért, hogy ez mennyire foglalkoztatta a sajtót, én egyedül az Indexen találtam éjszaka még erre utalást. Egyébként én innen is tudtam ezt meg. Hálá is köszönet az Indexnek, így aztán reggel ezt meg tudtam nézni. Tehát azért ennek van visszhangja, hogy máshol is volt -e, azt nem tudom, ki fog derülni. De ha már vitánál tartunk, akkor azt kérdezem tőled, hogy ugye arra kér téged, vagy nem téged, hanem a fidesz, a Jobbik frakcióvezetője, hogy Volner János azt követően állt elő a kihívása, hogy az mszp és Molnár Zsolt így tett a Fideszes német szilárdal Így a szöveg, én mondjuk így nem fogalmazok, mint a hvg.hu, de manapság ez a bevet gyakorlat, hogy valójában amikor te azt mondtad október 9-én a Fidesz.hu-n, hogy nem aktuális hogy a Jobbik frakcióvezetőjének vita kezdeményezése, ennek valójában mi az oka? Egy hónapja éppen a magyarul valóban című vitatkoztam, Borneli Jánossal. Akkor értem? Igen, ezt is írtam neki. Kétségkívül az a megjegyzéssel, hogy ez a, a, az így felszabaduló idő arra is módot ad, hogy a állami számvőszék felé törvényes a jobbik eleget tegyen. De, de az információ értéke talán e, nagyobb annak, hogy egy hónapja ezelőtt ugyanebben a műsorban Borneli vitatkoztam. Ezt értem, akkor amikor az ember beszúr egy-egy ilyen mondatot, akkor az a mai, tehát hogy az, az, az, az mennyire komielfó, vagy mennyire nem? Hát ugye nehéz ezt megmondani a magyar politikában, mert egyáltalán mi komielfó még, és mi nem, én szerintem ez maximálisan belefér. Igazad van, és annyira érdekes ez a szituáció, ugye megnéztem mind a két beszélgetést, ugye részint Németh Zsolt és Németh Szilárd, részint pedig a tegnapi beszélgetés... Molnár Zsolt. Molnár Zsolt, bocsánatot kérlek. Molnár Zsolt és német Szilárd és Gulyás Gergely és Tóth Bertalan, hogy határon belül, de a les határon mind a két beszélgetésben ott volt a műsorvezetőnek a véleménye, és az mind a kétszer az ellenzéknek kedvezett, ezt én így láttam, ebben könnyen lehetséges, hogy tévedek, amiből nem az adódik, hogy a kormánypártnak volt igaza, de a hozzáállásokat ez jellemezte, ami egyébként szerintem belefér, de hogyha egy kormánypárti néző nézte volna ezeket a műsorokat, akkor valószínűleg felhorgad az ügyben, hogy de hol van egy kormánypárti műsorvezető, aki másféleképpen kérdez, vagy kommentál, hiszen a kommentálás is belefért a tegnapi beszélgetésbe. Ezt egyetértek a egyet, ezt Azt kérdezem tőled idézve, bolgár győgy, hogy beszélek itt össze-vissza. Volt itt egy ilyen technikai felforgás, ami némileg kihozott a sodromba, elnézést, igyekeztem innen a sodromba. <gül> Igy bolgár György. E, e, nem, de valógyögyről van szó. A kérdés az, hogy amikor arról volt szó, hogy a közmunkásokról volt szó, de azért néhány fonalót elvaratlan maradt, és ugye arról volt szó, hogy a foglalkoztatottsági százalékot, a munkarélkülségi, fogla... munkarélkülségi százalékot mennyire változtatta ez, és akkor ugye az a mondat hangzott el, hogy ez helytálló, -e vagy sem, azóta nem néztem meg, de a mondat így hangzott, hogy ebből a Népességből a közmunkások seregéből 15 ezer ember tudott átvenni a piac, hogy ez egyébként helytálló, és ha helytálló, akkor nem tekinthető-e kevésnek? Ez nagyjából helytálló, 12-3 -a, a közmunkásoknak, aki azóta a piaci szférában van, hogy ez valamivel több, de nagyságrendileg helytálló. Hogy ez kevés, vagy nem azért nehéz megmondani, mert az lesz közmunkás aki segélyt kapott, hiszen a közmunka összege ma kb. két és fél a korábbi segélyösszegének, de kétségkívül közül, közül nagyon sokan voltak, akik évek vagy akár évszerek óta egyáltalán nem dolgoztak. Különösen hátrányos helyzetű, sokszor cigányság által lakott vidékeken volt a legmagasabb a közmunkások száma. Most azért, aki évek vagy évszerek óta nem dolgozik, ott az is egy nagy eredmény hogy sikerült eljutni oda, hogy több ezer, több mint tízezer ember a piaci szférában talált ma már munkát. Sőt, valószínűleg azért lehet ennél van, több is, hiszen a 200 ezer fölötti közmunkás szám azért csökkent 150 ezerre, mert a piac pedig munkaerő hiányjal küzd már Magyarországon, és azért egyre többeket sikerült felvenni, Tehát, hogy sok vagy kevés, én úgy abban indulok ki, ha egyetlen egy ilyen ember nem lenne, akkor is a közmunkaprogram az egyik legnagyobb teljesítménye a 2010 utáni kormányzásnak. Az még egy pozitívum, hogy van is egy olyan 10-15% közötti része a közmunkásoknak, akik már a piacon helyezkedtek. Nagyon sok téma van, de súlyozni kell. A beszélgetés 57-kor véget kell, hogy érjen a rádió szabályzata értelmében. Így aztán előre kell, hogy vegyem a ceglédi ügyet. Ezzel kapcsolatban a donányadásnak van egy elgondolkodtató írása, a hvg.hu egy egészen kiváló rádiós volt a Magyar Rádióban, és látható módon az esze továbbra is úgy tűnik, hogy a helyén van. Ugye azt mondja, ilyen még nem volt, a kormánypárt országgyűlési határozatban akarja kimondani valakinek a bűnösségét, akit még semmilyen bíróság nem ítélt el, és visszaélése, gyanúsít meg három ellenzéki pártot. Ugye a miketünk beszélgetéseit általában befolyásolja a téma ismeretet, téged nagyobb mértékben, mert te Abszolút benne, vagy én pedig igyekszem felkészülni, úgyhogy itt van előttem ez az országgyűlési határozat tervezet, amelyet egyebek köz Bóna Zoltán és Hende Csaba mellett te jegyzel. Az a kommentárszöveg, amivel Domány András ezt az országgyűlési határozat tervezetet, hiszen ezt még nem tárgyalta meg az országgyűlés jellemzi. Mennyire helytálló szerinted, és mennyire nem? Ez nem helytálló, mert Domány András azt kéri számon az országgyűlési határozatom hogy az ítéletet mond a meszp politikus tegrid Csaba ügyében. De hát egyrészt az országívas nem képes, másrészt pedig az az állítás, hogy ő megkárosított fiatalokat, ez elég egyértelmű abból, hogy 16-18 éves diákok dolgoztak az iskolaszövetkezetekben, és ezek a diákok nem kapták meg a fizetésüket. A kár az bekövetkezett. És az is elég egyértelmű, hogy de azt a pilótajátékot, amit ő gyakorlatilag a iskolaszövetőtek bevonásával játszott, annak ez az eredménye, és ami egyébként szerintem morálisan még súlyosabb, hogy miután a UN operátor ZRT csak, a, csak most került a hatóságok vizsgálatának a tárgya, vagy most lett a hatóságok vizsgálatának a tárgya, ezért Senki nem foglalkozott korábban azzal, amikor Iskolasszökerek dőltek be, hogy amögött is a Human Operátor DRT állt. Ezért vannak olyan egyetemisták, akik bíróság előtt állnak ma azért, mert az egy bedöntésénél, hogy ne kelljen a közteleket megfizetni a Human Operátor ZRT, a legfiatalabbakat hagyta a legnagyobb bajban. Tehát én morálisan menthetetlenek tartom, hogy jogilag is menthetetlen az, mert a bíróság eldönti szerintem egyébként elég egyetem, hogy igen de tűző, tett, a legalja a bűncselekmények elkövetésének. Pontos az, veszőt tennék ide. Azt kérdezem tőled, hogy mi, okol, mi, ok, mi, mi okból, vagy mi indokolta azt, hogy ne várja be ez az országgyűlési határozat, a, vagy más ö, ö, jogi normatíva a bíróság döntését, jogerős döntését? Hát, az hogy azt Arra kérjük a határozat lényege az, hogy azt kéri az országgyűlési kormánytól, hogy teremtsen meg a jogalapját annak, hogy mindentől függetlenül ez a mint egy ezer fiatal, aki tavaly, az idei évben május-júniusi munkáért nem kapta meg a munkavérét, kaphassa meg. Ami egyben azt is jelenti, hogy szinte elképzelhetetlen egy olyan bírósági döntés, amely nem mondja ki Ceglidi Csaba bűnösségét, és így ez a pénz adott esetben visszajárna. Hát ennek megvan a jogtechnikai megoldása, mert a kárrendezés történhet úgy is, hogy a károsultak, amikor megkapják, így is fog történni, hogy a károsultak, megkapják a munkabérüket, akkor ezt a követelést engedményezik. És ilyen értelemben utána a Magyar Állam fel tud lépni a követelés érvényesítése érdekében. Csak más kérdés, hogy lesz-e még miből érvényesíteni. Azt kérdezem tőled, ez jogtechnikai kérdés, azt sem mondom, hogy tízes skálán tízes fontosságú, de engem érdekel. Milyen hárma jegyeznek egy ilyen határozott tervezetet? Ennek van gyakorlati és technikai jelentősége is. Hendecseba a Vasmegyében egyén választókeleti képviselő. Uh -huh. Bóna Zoltán frakcióvezető helyettes, és én kértem meg, hogy csatlakozzon, az pedig, hogy a frakcióvezető a benyújtó, az szerintem a konkrét esetben indokolt és helyes, már csak azért is szerint találkoztam a károsultakkal. A Bóna Zoltán? Frakcióvezető helyettes, és miután a vita. Alatt az előterjesztők közül valakinek ott kell lennie, és külön választják a vezérszónoki kört, tehát a győcsütörtöknek lesz ennek a vitája, és ott az expozit én tartom, és utána a vezérszónoki kört elhangzik, azt nyilván megvárom, és utána még vannak a rendes felszólások, ami délután kerül sorra, amikor már nekem programom van, mert stügyhátban leszek október 23. jönnepségen, ezért az előterjesztők közül akkor valakinek ott kell lennie, és ezért is szokottak csatlakozni a kiotra. Értettem. 1 per 3 indokoltnak látja, ugye az első pont kimondja az országgyűlés, tehát ugye az országgyűlés látja indokoltnak, annak vizsgálatát, hogy a Humán Operátor zérti tevékenységének voltak -e köze azon bal liberális pártok finanszírozásához, melynek Ceglédi Csaba mai napi képviselője a szombathelyi közgyűlésben. Ez szintén annak a szellemében született, mint amiről korábban beszéltél. Konkrétan mire gondolsz? Hát az, hogy ugye a domány megfogalmaz valamit, itt pedig ez egy olyan területre is kiterjeszti ezt a tevékenységet, amit adott esetben a nyomozás is kiterjeszhetne, de most kap egy iniciatívát igen, erre de azért, Igen, de a nyomozásnál az nem feltétlenül tartozik a jogi relanciával bíró kérdősek közé, hogy <kül> a bűncselekmény elkövetésének a haszna az kihez bándorolt. Talán ez még része lehet a nyomozásnak, de onnantól kezdve a bűncselekmény elkövetésének történt, ez egy vádirathoz elegendő. Ha valaki járt Vas megyében néhány alkalommal, és ott politikai szereplőkkel találkozott, akár évekkel ezelőtt, én mégis onnan voltam még képviselő, és ott Ceglédi Csaba neve felmerült, akkor ezt a kérdést megfogalmazni én nem indokolatlan. Azt kérdezem tőled, hogy ez a szöveg arról szól, hogy Ceglédi Csaba ezek szerint most is tagja a szombathelyi közgyűlésnek? Hogy ne, nem mondott le az se. Ami azt is jelenti, hogy az összes, hát leszámítva, amit ugye az előzetes letartóztatás lezérőjét, javadalmazás, illeti, meg és tovább, és így tovább. Így van. Mint ahogy egyébként maga a közgyűlés méltatlansági eljárás, vagy bármit nem indíthatna, addig, amíg nem születik jogerős bíróság. Mert az ártatlanság vélelme az mindenkit megillet. Jó, tehát az ártatlanság vélelme a közgyűlésnél, és az ártatlanság vélelme az országgyűlési határozatnál két különböző dolog. Hát miután jogköröket, következménye a személyére nézve, egy országgyűlési határozatnak nincsen, annak pedig, hogyha egy gyanúsítás miatt a mandátumát elveszíteni, akkor lenne, ezért ez valóban két dolog. Azt kérdezem tőled, hogy mint kiderült beszéltem Gyurcsáj Ferencsel erről hosszan, csak és kizárólag erről, két tranzakció volt az Altus és Szeglédi Csaba között, egy volt tavaly, egy volt idén. Erre ma a kormánypárt úgy tekint, mint ami nem egy, személyek közötti eh, akció volt hozzátéve, hogy én is kérdeztem, hogy az ember egyébként barátoknak kamatra és egyéb körülmények között ad-e pénzt, tehát nem tőled kérdeztem, csupán ezt kérdeztem Gyorcsányfere, eztől is lefejlődtem, nem híresült el, mert mint tudjuk nem tartom az erdélyes számú nyilvánossághoz, ezért is könnyű velem még beszélgetni. E, Idéztelek téged, és sose fogom neked elfelejteni, nagyon jó szöveg volt, hogy, hogy vajon egyértelmű -e, vagy érdemese olyan gyanút megfogalmazni, hogy az a pénz, amit az ember a a ceglédinek ad, az egyébként valami bújtatott egyéb összeget is tartalmazhat. Tehát, hogy van mögötte olyan politikai izé, ami nem feltétlenül van, de meg lehet vele kísérletet, lehet vele tenni egy kísérletet. Természetesen nem bitathatjuk azt, hogy gyúcsány egy szegény ember, de, de azért azt mégiscsak érdemes megfontolás tárgyává tenni, hogy milyen jellegű kapcsolata az, vagy milyen szoros barátság az, ahol valaki, valakinek ezek szerint két tranzakció során 80 millió forintot ad kölcsön. Oké, okay, rendben van, megyek tovább. Két apró kérdésem van még, 8 óra vagy 9 óra 53-ban, ez nem lesz az ismétlésnél, egy hosszabb interjút adtál a Mandinernek, te aztán tényleg egy olyan frakcióvezető vagy, most, aki mindenben próbál rendelkezésre állni, ezt figyelem, csak győzed idővel és energiával, hogy azt mondod, ellenzéki térféle Botka távozásával szél Bernadette, vona Gábor és Gyurcsány Ferenc maradnak tényező, kivel lehetne együttműködni szakpolitikai kérdésekben, kérdezi a Mandiner, és a válaszban egyebek között az hangzik el, a mai jelezék gyenge az, hogy egyik vagy másik pártja külön együtt megyen működni a kormánypártokkal. A ciklus egyetlen szabályt erősítő kivétele négy alkotmánybírónak az LNP-vel való közös megválasztása volt, amelyel az LNP egyáltalán nem járt, nem járt rosszul a közvélemény előtt. Hogy azt honnan, vagy azt, valami statisztikai adat mutatja, vagy közvéleménykutatás, hogy nem jár rosszul ezzel a közvélemény előtt? Ha megnézzük a közönnök ez semmiképpen nem gyengítette az elempét. És, és egyébként? a mostaniakat, mert most nyilván az MSZP hozzámas állapotából profitál. És egyébként. egyébként én szerintem a józan a jó néz, az jó, hogyha a politikában általánoságban irányadó. Ha megnézzük, és én ebben az interjúban, vagy más interjúban, de erről is sokszor beszéltem az elmúlt hetekben, hogy az a magyar baloldal hatalmas politikai tévedése, és mi ennek csak hogy úgy gondolják, hogy nyerni szélről lehet, nyerni középről lehet. Tehát a 2010 kivételével, amikor minden szintén józan gondolkodású ember már úgy utálta a szocialisták kormányát, amivel sikerült tönketenni az országot, 2010 kivételével mindig aki nyert, az kemény kritikusa volt a kormánynak, de nem volt teljesen méltányítva, ami szélsőséges. Ehhez képest a mai magyar ellenzék a saját néhány tíz vagy százer hívét próbálja meg fanatizálni, és utána ennek fogságába is esik, és neki próbál megfelelni, De ez a mondjuk csendes többséget nem hogy hidegen hagyja, hanem kifejezetten eldiasztja attól, hogy rájuk szavazzanak. Tehát szerintem az, hogy egyes ügyekben egy kormánypárt és ellenzék meg tud állapodni, ez normális része lenne a politikának. És ez látszott már június végén is, amikor a szocialista párt a saját módosítója vastatát szavazta le a parlamentben. Jó, az egy hosszú történet, abban nem kezdenék bele, Szerinte, akkor erről nem beszéltünk, mert egy más helyen volt. Minden, de, de gyáva ahhoz az ellenzék a legtöbb esetben, hogy akár olyan megállapodást kössön politikai megállapodást átlátható, korrekt és világos politikai megállapodást a kormányra, aminek érdekében. Ezt áll. értem, azt kérdezem tőled az idő rövidségére való tekintettel, hogy mondasz egy olyan mondatot ebben a Mandiner interjúban, a kérdés az, hogy ez 2018 Kora tavaszár helytálló lesz-e, e ebben ez egy jövendőlés. Az ellenzéki jelöltek hasonlóan koordinált kampányára látok esélyt tavasszal, azonban az 2018-ban nem tartom elképzelhetőnek, hogy a baloldal és a szélsőbb közös jelölteket állítson. Önmagában az a tény, hogy Botkalászló visszalépésével a közölemény számára és világossá vált, hogy még mindig Gyurcsai Ferenc a balliberális oldal vezéralakja, a jobbika való formális szövetség lehetőségét kizárja. Ugye az ember általában a politika nem mond olyat, hogy nem, nem, soha. Száz százaléki biztos vagy -e benne, hogy ez ügyben téged nem érhet a -e meglepetés? Igen, tehát ö, ez nem, nem soha kérdés, mert én csak 18 okay, szaladkozom. Oké, rendben van, ez egyértelmű. És még egy apró és rövid kérdés. Számíthat-e a nagy további vitákra az RTL klubban, az ATV-n, a BTV-n, a Hírtévén, az ECHO TVén, a nem tudom milyen tévében, a közszolgálatban? Hiszen a következő hat hónapban lesz még politikai vita. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Kellemes szépen, hétvégét. És... Szia! Önök Gulyás Gergelyt hallották, a Fidesz frakcióvezetőjét. Egy telefon még belefér, ami kerek 30 másodperc tud lenni. Egyébként pedig vége van a mai műsornak, amely egy kicsit viharos a sikeredet. Hát istenem, így szép az életkörös, hogy az ember végén vagy partra vergődik. Ez nem mindig következett így be, meg hát a partra vergődéssel és óvattal egy sziget is el tud sűjedni. Na itt abba hagyom a képes beszédet, telefon nem jött. Minden nap kísérleti vison, minden nap utolsó, de részeit ma már említettem az elején. Navracis Tibor, aztán Gulyás Gergi, aztán Gyurcsány Ferenc Oszt, aztán nem tudom, Gmail.com az égágyelnöket.